45. Сем Віндем. В одному Бомбейн гадував Калькутту. Бочірки тут починалися пізно. Була вже майже 10-та вечора, коли ми виїхали на іподром. Ораві вдяглася так, ніби зійшла з кіноекрана. Сарі з рожевого шовку, гаптоване сріблом, коштовності в тон, і такі підбори, які менш заможним жінкам і не снилися. Я ж почувався її ручною мавпочкою, вдягненою в новий костюм, на покупці якого вона наполягла. Я протестував, наголошуючи, що немає нічого поганого ні в піджаку, в якому я тікав з готелю Ватсонс, ні в штанях, які ми купили того дня. Відповіддю став холодний важкий погляд, який поклав край усім подальшим суперечкам. Західноіндійський клуб «Торф» був за добрих 20 хвилин їзди від малабар -Гіл. І коли водій під'їхав до ряду лімузинів, що чекали біля брами, в повітрі вже відмічувалася прохолода, хоча місць цього, схоже, не помічала. «Виходьмо», – сказала вона, відчиняючи дверцята. – Не відправимо авто Сурену. Ми можемо пройтися. Ми урочисто рушили вперед, проминули зелену огорожу, браму, взяли курси на звуки струнного квартету, що линули з високої, схожої на дот споруди, на головній трибуні. Раптом вона зупинилась, високі підбори захитались на рифах і порогах підступної гравійної стежки. «Капітани Віндгеме», – попросила вона, – «чи не будете такі люб'язні?» Я взяв її під лікоть і отримав у нагороду граційний кивок голови. Повітря було насичене ароматом жасмину. Навколо нас, упорядкованими рядами, крокувала до клубу бомбейська еліта. Вечірка Пантакі, як виявилося, проходила не всередині, а просто неба, між трибуною та огорожою траси перегонів. Можливо тому, щоб скористатися перевагами прохолодного нічного повітря, хоча радше тому, що людей було забагато, аби всі зручно розмістилися в приміщенні. Там було добрих кілька сотень людей – чоловіків і жінок, британців та індійців, усі елегантно, хоча й доволі неофіційно вбрані, принаймні за калькутськими стандартами. Поміж ними сновигала маленька армія офіціянтів з тацями, із шампанським та закусками. З одного боку, на вишикуваних варяд задрапірованих льоном столах, були розставлені срібні паруючі каструлі та відполіровані тарілки, до яких додавався цілий комплект слуг у білих піджаках. З іншого, привертаючи значно більше уваги, розташувався бар з великим вибором напоїв і готовий задовольнити всіх, хто жадає чогось міцнішого за шампанське. Підійшов на крохмалиний офіціант і на знак вітання підніс татю із шампанським. Я взяв два келихи і передав один міс кола. Вона зробила ковток, тоді оглянула гостей, як той генерал, що оцінює поле бою перед початком атаки. Вона вказала на групку людей, переважно жінок, які захоплено слухали промову ошатного чоловіка в темно-синьому костюмі та з цапиною борідкою, що стояв посеред них. Увага їхня була такою щирою, що його можна було б прийняти за інтелектуала чи принаймні письменника, якби не явно дорогий костюм. же Гангір, – сказала вона, з огидою поглянувши на Юрбу навколо нього, – ходімо, врятуємо його». Я пішов за нею. Вона елегантно розтинала натовп, лишаючи позаду запрошених мем-сагиб у літніх сукнях і місцевих жінок у сарі. «Джеє!» – гукнула вона, поцілувавши повітря з обох боків його обличчя, хоча цього не роблять ані індійці, ані британці. Певне, привласнила цю звичку десь на континенті. Дозволь представити тобі мого дорогого друга з Калькутти, капітана Віндгема. Застосувавши до мене термін «дорогий», вона трохи перебрала міру, зважаючи на те, що познайомились ми лише вранці. Та оскільки в Індії соціальні зв'язки є валютою і багато дверей відчиняють лише тоді, коли ти знайомий із правильними людьми, а вважатися добрим приятелем Мі не зашкодить. Пан Такі з усмішкою простягнув руку. «Приємно познайомитись». «Навзаєм», – відповів я, – «дякую, що влаштували запрошення, особливо у такий стислий термін». «Пусте. Манера його були вельми благородними, такі притаманні тільки класу мільйонерів». «Для друга Оравіс усе, що завгодно». «Саме так, Джеє», – проспівала Міскола. «Я такий дифірам, би тобі співала перед капітаном, розповідала, що у тебе найкращі вечірки в місті». Пантакіс з докором похитав головою. «То що привело вас до Бомбея?» «Справи», – була моя відповідь. «Я з поштової служби, і прошу, називайте мене Сем». Що ж, сподіваюся, ви матимете нагоду помилуватися Бомбеєм, доки ви тут. Гадаю, знайдете його доволі приємним. Клімат наш не такий гнітючий, як у вас у Калькутті. Чиста правда. І не лише в метеорологічному сенсі. Бомбей був якимось іншим, якимось свіжішим. Тут бракувало калькутської накрохмаленості, люди тут перемішувалися трохи вільніше. Можливо, тому що тут ніколи не було трону імперії, упередження людей були менш укоріненими, а може, звичні правила не стосувалися мільйонерів. Зрештою, як то кажуть, світом керують гроші. Я б залюбки кивнув я, та боюся часу обмаль. Пан поклав мені на плече легку руку. «Ви маєте знайти час. Ніхто не знає, бомбей краще за Огравіс». Міскола підняла свій келих, ніби проголошуючи тост. «Абсолютно. Нам варто здійснити подорож до Алі на іншому боці затоки. Джей там має будиночок. Ти з нами, Джей?» «Якщо ти все влаштуєш». Я ніби опинився посеред ритуалу залицяння багатих та гламурних. Якби я був студентом і вивчав психологію людини, спостерігав би за ним із захопленням. Та наразі мав інші пріоритети. Я повернувся до мій скола. Піду до бару. Подивлюсь, чи нема там містера Айрані. Я підняв келих, салютуючи господарю. Айрані он там, біля закусок, завважив Пантакі, Розмовляє з банківським службовцем із Грінблейс. Я озирнувся і побачив голомозого чоловіка, шість футів, три дюйми за вишки, із такими широкими грудьми, що він був здатен зупинити гаубичний снаряд. Сурен казав, що він кремезний, але мені здавалося, що він перебільшує. Сайрус Айрані нагадував горилу в діловому костюмі. Оравіс зміряла його поглядом. Ой, цього чоловіка шукаєте? Щось він не дуже схожий на Парса. Я очікувала побачити якогось бандита. Я теж на це сподівався. Проте, щоб розпитати Айрані так само, як і Гюль Могамеда, і мови не йде. Навіть у двох із Суреном ми навряд чи змогли б залякати такого велетня. Ба більше, він мав жорстке безпристрасне обличчя солдата, професіонала, не строковика, і вбивці. Я вибачився і пішов до бару. Якщо я хочу полоскотати нерви особі таких габаритів, як Айрані, мушу перехилити один-два келишки. Протиснувшись до бармена, я помахав, привертаючи його увагу, і попросив віскі, випив одним духом та одразу замовив іще одну порцію. Перша вже почала діяти. Від алкоголю всередині потеплішало, моя рішучість зміцнилася, я повернувся і, не гаючи ні секунди, покрокував до айрані. 46. СУРЕНДРАНАТ БАНЕРДЖІ було вже по десятій, коли я почув гарчання двигуна. Я вийшов із будинку Міскола і не в одязі грабіжника, а в костюмі комерсанта квапливо пройшов до її автомобіля. Такий одяг я вибрав свідомо. В Індії, а може в усьому світі, найкращий захист від запитань пильних дурванів, напустити на себе поважний вид титулованої особи. Багатство, вакцина від багатьох хвороб. Не знаю, що думав водій, отримавши наказ везти мене в таку таємну подорож, але, як справжній професіонал, звів свої відповіді до коротких таксер, хоча вираз його обличчя, відбитого в дзеркалі заднього огляду, свідчив, що він не дуже схвалює мої дії. І ми поїхали, спочатку з вивистими зеленими вулицями Малабар-Гіл, тоді спустившись з пагорба граційною освітленою аркою Квін-Роуд, яку місцеві називали Марин-Драйв. Нічне небо над нами пронизали тисячі зір, ясніших і яскравіших, ніж над Калькуттою з її довічною хмарою індустріального смогу. Бухта була безлюдною, якщо не зважати на муніципальних робочих у Улунгі, які вимітали щебінь зі стічних канав та очищали смітники. Щоб до того часу, коли місцеві британські резиденти розпочнуть свою ранкову рутину, ця неймовірно елегантна набережна знову мала первозданий вид. Я не став просити водія зупинитися за один-два квартали від контори «Айрані». Натомість наказав зупинитися у внутрішньому дворику, одразу біля виїзду. Автомобіль, як і мій костюм, мав вельми респектабельний вигляд, і для всіх я здавався б комерсантом, що повернувся до своєї контори через якусь надзвичайну ситуацію пізно ввечері. Я піднявся сходами до скляних дверей і натиснув кнопку нічного виклику. Нічний сторож за столом у фоє підхопився і поквапився до мене. «Так, Сагибе?» Я влаштував йому невеличку виставу, змусивши загрозами на суміші добірних англійських виразів та рудиментарного гінді відчинити двері. Така поведінка, як не соромно мені це казати, далася мені природно. Поза як я виріс у домоволодінні, де не бракувало слух і не всі вони розмовляли бенгальською, то був добре обізнаний, як поводяться з нижчими верствами, найгрубіші з бхадралоків. Хотілося б зазначити, що ми навчилися цього від своїх британських хазяїв, але навіть якби це було правдою, то довелося б визнати, що принаймні в цій царині ми виявилися зразковими студентами. Бідолаха, налякавшись до потрібного ступеня, навіть імені мого не запитав, тож я прокрокував повз нього і піднявся сходами. На сходовому майданчику другого поверху я зупинився і почекав. Сем розказав, що контора Айрані на третьому поверсі, але якийсь час мені доведеться постояти тут. Я дав чіткі інструкції водію Міскола. Потрібно зачекати кілька хвилин, доки він виконає наказ, і сподіватися, що нічний сторож зіграє свою роль. Я усвідомив, що весь тремчу, і не лише від зустрічі з ним, але й від передчуття того, що має відбутися. Я заспокоївся, зосередився на диханні і нагадав собі, що бував і в скрутнішому становищі, хоча на моєму серцебитті це ніяк не відбилося. Цокали секунди. Кожна супроводжувалась биттям серця. П'ять, чотири, три, два, один. На вулиці пролунав гудок клаксона, потім ще один, і врешті-решт він перетворився на довге пронизливе гудіння. Я взяв себе в руки і обережно прокрався вниз сходами. Нічний сторож підскочив зі свого стільця. Мені б хотілося, щоб він покинув свій пост і пішов дізнатися, що відбувається, але він просто стояв. Отже, я прорахувався. Для більшості таких, як от він, автомобіль – фантастичний винахід, такий само механічний, як і магічний. Для нього звук клаксона був чимось на кшталт гарчання дракона, привертав увагу, але триматися від нього краще було подалі. Минула хвилина, годіння не припинялося, і я вже був відмовився від усіх сподівань, як цей чоловік нарешті дістав з-під столу ліхтар і пішов на розвідку. Я почекав, доки він вийде за двері, а тоді ковзнув за стіл. Поряд з ним на стіні висіла дерев'яна шафка із запасними ключами до всіх контор у будівлі, ключі висіли кожен на своєму гачечку, розсортовані за поверхами та розташуванням кімнат. Я звузив пошук до трьох ключів. На вулиці сторож почав сваритися з водієм. За моїм припущенням, я мав щонайбільше секунди тридцять, доки мій водій дивним чином полагодить клаксон. Дізнатися який з трьох є ключем від контори Айрані я не міг, тож схопив усі три. Я зачинив шафку і саме вчасно побіг до сходів. Гудіння припинилося. Відлуння клаксона і досі дзвонило у мене у вухах всю дорогу нагору, не стихаючи ані на мить, доки я пробував відімкнути потрібні двері кожним із ключів. Як завжди, потрібний ключ виявився останнім. Замок клацнув, і ключ повернувся. Я миттєво ввійшов і зачинив за собою двері. Тоді витяг із кишені ліхтарик і клацнув кнопкою, описав арку вузьким золотистим променем, освітив стіл перед собою. Вдень Сем описав приймальню, де сиділа секретарка в компанії канапи для відвідувачів та ряду металевих картотечних шаф, які виступали з темряви, наче бойові кораблі. Я почав із шухляд столу, але не знайшов нічого цікавого. Канцелярське приладдя та дешевий романчик із тих, що продають по дві Анни на розі вулиць та вокзальних платформах. Шафи були незамкнені, і на те була вагома причина. Дві були порожні, а в третій лежало з півдюжини тоненьких течок з якоюсь простенькою документацією щодо торговельних суден, які курсують торговими шляхами Індійського океану. Я перейшов до іншої кімнати, де мусив би працювати айрані, і, і де меблі були кращими. Стіл з укритою шкірою поверхнею, крісло на коліщатках, яке більше скрипіло, ніж оберталося, і ще кілька шаф для паперів. Ці шафи теж були незамкнені, і я переглянув їхній вміст із прискіпливістю податкового інспектора, який чомусь працював незаконно і присвітлі ліхтарика. І знову я не знайшов нічого цінного. Ще такий скринька під мармур, у якій не було нічого загадкового чи компроментуючого, окрім кількох потертих рахунків від електричної компанії та зшитих сторінок угоди про оренду приміщення на захмарну суму, як на такі дві малесенькі кімнатки. Звісно, були там ще теки, документація на кораблі, умови страхування, реєстрація, тонаж та інші подробиці, сухі як пустеля тар. Але доки я читав, у голові сформувалися певні висновки. Цікаво те, чого тут немає. Немає договорів купівлі-продажу, транспортних накладних, рахунків та кореспонденції від різноманітних клієнтів. Як на людину, що вела торгівлю, а й раніше щось не дуже багато продавав. Курйозна бездіяльність. Шерлок Голмс, певне, заявив би, що то був собака, який не гавкав. І саме ця тиша привернула мою увагу. Як можна дозволити собі контору в північному Бомбеї та номеру Таджі, не маючи прибутку? Можливо, що його діяльність в Янгоні така успішна, що він може це собі дозволити, але виникає запитання, якщо все так добре в Бірмі, чому він не досяг успіху у своїх справах тут, у Бомбеї? Щось тут не те, але не схоже, що тут, у цій потьомкінській конторі, я знайду відповідь. Я рушив до дверей. Замкнув, пішов до сходів, міркуючи, як повернути ключі до комірки, не викликавши підозру у сторожа. Усі мої інтелектуальні зусилля були витрачені на планування того, як їх поцупити, і я не усвідомлював, що ключі доведеться повертати. Зрештою, зупинився на тому, що просто заведу з ним розмову і крадькома покладу ключі на стіл. Не вельми видатний план, але ж я і не вельми видатний злочинець. На щастя, нічний сторож теж був невельми видатним. Він розвалився на стільці і хропів, схрестивши руки на грудях. Я перебрав варіанти. Найбезпечніше покласти ключі на стіл. І дуже розумно. Але я бачив шафку на стіні таку спокусливу близьку. І як вийде повернути ключі туди, завдання можна вважати добре виконаним. Тож я затамував подих і зробив крок до шавки, тихенько просуваючись дюйм за дюймом між його стільцем і стіною. Потім простягнув руку і легенько відчинив дерев'яні дверцята. Вони піддалися з таким скрипом, що й мертвий би прокинувся. Я повільно витяг ключі з кишені. Храп дурвана раптом обірвався. Я закляк. Чолов'яга застогнав, нагадавши ведмедя-танцюриста, якого водять вулицями за мотузку, протягнуту крізь кільце в носі. Я обернувся, готовий побачити, як він сердито підводиться зі стільця. Але він підняв руку до обличчя, почухав підборіддя і знову захропів. Тому я не став гаяти часу, відчинив шухлядку і повісив усі три ключі на гачечки. За хвилину я вже був біля дверей, дякуючи Макалі, і махав водію. «Резиденція місць Кола запитав він, коли я влаштувався на задньому сидінні. «Так», – сказав я, – і авто рушило. Він виїхав із двору і взяв курс на Малабар-Гіл. – зупинив я його. Я поглянув на годинник, майже одинадцята. Я тут подумав, що спочатку можна заїхати ще в одне місце. 47. Сем Віндгем Складалося враження, що закони перспективи діють на айронії по-іншому. Він безпомилково був людиною великою, навіть на відстані, але як та гора, що ближче ти до нього наближався, то більшим він ставав, значно окремезнішим, ніж здавалося спочатку. Він розмовляв із губкою англійців, кожен з яких був озброєний напоєм сигарою, щитом і мечем сучасних хрестоносців у чужих краях. Мене вразило, що в той час, як моє місто палало, а решта країни перебувала на межі повстання, ці браві вояки королівського бомбейського джину поводилися так, ніби то були й звичайнісінькі справи. Не знаю, чи вшанувати оплесками таку витримку, чи просто нарікати на їхню страусову дурість, але облишмо ці дебати до наступного разу. Просто зараз моїм пріоритетом було поводитись як один із них. Я приліпився до краю кола і упіймав у ривки розмови про перегони. «Кінні заводи», – пояснював свою думку чоловік у шийній хустинці. Вони змінять цю справу, запам'ятайте мої слова. Ті, що привозять із пуне, теж гарні, як і всі на сході. Про коней я знав небагато, але ніколи не вважав брак знань перешкодою для висловлення своїх думок на певну тему. До того ж, навіть дурень знає, що в Індії найкращі конячки, і як наслідок найкращі перегони влаштовують у Калькутті. Так я їм і заявив. Чоловік у шийній хустинці зміряв мене поглядом. А ви... Я міг би вигадати, якесь ім'я, та запевнити, що належу до бенгальського клубу торф, чи щось на кшталт цього, і то було б розумно. Але, чесно кажучи, мені вже це все набридло. Схоже, настав час спустити тигра на птахів. Віндгем, представився я, детектив із Калькутти. Слова подіяли, і реакція була такою, як і завжди. Коли кажеш людям, що ти детектив, це зазвичай справляє враження. Тебе одразу переоцінюють, трохи випрямляють спину, ніби ти раптом став більш вартим їхньої уваги. Втім, Айрані навіть не здригнувся. Підняв Келих на знак привітання. «Що привело вас до Бомбея, містера Віндгеме?» «Справа. І що це за справа?» «Єдина, яка мене цікавить, відповів я. Убивство». Я відчув, як айрані міцніше стиснув келих. У його руці той здавався дитячою іграшкою. «Обивство?» – вигукнув старший чоловік у кроватці військового полку. «Саме так», – підтвердив я. «Брудна річ. Чоловіка задушили в власному будинку». До нашої розмови починали прислухатися. Підходили інші послухати, ніби я виголошував нагірну проповідь. «І ви вважаєте, що убивця тут?» Я перевів погляд на Айрані. «А ви... Айрані?» – назвав він своє ім'я. «Сайрус Айрані. Ви місцевий?» – із Янгону. «Що ж, містере Айрані?» – продовжив я. «Відповідаю на ваше запитання. Я дійсно вважаю, що убивця в Бомбеї. Щодо цього сумнівів я не маю. Хто знає, може він на цьому самому іпподромі?» Навколо нас заохали і невпевнено засміялися, але обличчя Айрані лишилося безпристрасним. Варто віддати йому належне. Він уміє триматися. Але це була дурість. Він не зрозумів одного. Ключем до правдоподібного прикриття є не просто собі незворушність, а здатність поводитись природно. Усі навколо нього розхвилювалися, і він через відсутність реакції виділявся як той маяк. Це не обов'язково означало, що він винен у смерті Мухарджі, але натякало, що він таки мав якусь вину за душею. Я напружено посміхнувся. Жартую, звісно. Хоча сюди мене привела справа, сьогодні я відпочиваю. Я дуже сумніваюся, як сказав би Шерлок Голмс, що вбивця поміж нас. Айрані розіграв розчарування. «Чи не могли б ви розказати трохи більше?» «На жаль, ні», – відмовився я. «Впевнений, ви зрозумієте конфіденційність і таке інше. Але не сумнівайтеся, що негідник скоро буде заарештований, і тоді на нього чекає шибениця». Я допив віскі. «Прошу мені вибачити, джентльмени, потребую добавки». Я взяв ще один келих і знайшов ораві скола, яка наразі з кількома чоловіками, але одним оком поглядала на Джигангіра Пантакі, який нібито випадково вкотре опинився в центрі жіночого скупчення. Вона помітила, що я спостерігаю за нею, вибачилась і підпливла до мене справжня принцеса з коктейльним келихом замість скіпітра. «Добре проводити час?» – я ковтнув віскі. «Дивовижно. А ви?» «Я бувала й на кращих вечірках. Що скажете про Айрані? Гадаєте, він той, кого ви шукаєте?» Я зітхнув. «Хто зна? Я закинув вудку. Подивимося, що спіймається». Вона слухала упіввуха, крадькома поглядаючи на пантакі. «Можна дати вам пораду?» – сказав я. «Не звертайте на нього увагу десь із годину. Йдіть поговоріть з іншими чоловіками, байдуже з ким». Такі чоловіки, як ваш приятель містер Пантакі, звикли до жіночої уваги. Це все дуже нудно. Їх цікавить азарт погоні. Повірте, виявите до нього холодність, і він дуже скоро сам прибіжить до вас. Вона подивилась на мене і вимушено розсміялася. Змусите його ревнувати? Ви вельми старомодні капітани. Я похитав головою. Я не кажу про те, щоб змусити його ревнувати. Це радше про те, щоб виділятися з натовпу, про те, щоб бути іншою, цікавою. З власного досвіду можу сказати, що чоловіки, народжені надто багатими, страждають на хворобу, якої всі ми можемо лише бажати. І що ж це за хвороба така? Нудьга, пояснив я. Вони отримали все надто рано і надто легко. Бароші, жінок, матеріальні блага Якщо ви отримали все гарне в житті ще до того, як вам виповнилося двадцять, то в чому виклик? У чому інтерес? Їх переслідує нудьга, і ви мусите стати цим викликом». Міскола прикусила губу, замислившись. «Поговорити з іншими чоловіками, кажете?» «Точнісінько. Що ж, тоді почну з вашого нового знайомця Сайруса Айрані». «Я не те мав на увазі», – запротестував я, але зупинити її я не встиг, вона була вже далеко. Я зробив ковток віскі і спробував не витріщатися на неї, коли вона підійшла до групи чоловіків навколо Айрані. Щось у цьому чоловікові холодність, жорстокість в очах мене хвилювало, і раптом я відчув, що мій рухається просто назустріч жахливій небезпеці. Чудовий вечір, пролунав голос за спиною. Я обернувся і побачив гарненьку англійку в зеленій сукні. Вона заправила за вухо неслухняне пасмо розвіяного вітром каштанового волосся. Погода доволі м'яка, для цієї пори року чи не так? Дякувати Богу за погоду основну тему британських світських бесід, принаймні, за останню сотню років. Вдома на нашому коронованому і промоклому наскрізь острові вона виконувала роль святого покровителя і спасителя, підтримуючи наші розмови. І ось вона тут, експортована до іноземного клімату і влучно використана. Доволі прохолодно, як на мене, відповів я, усміхнувшись у відповідь. Я з Калькутти. Дивно, що я вже звик називати це аморальне місто своїм домом. «Здається, я не бачила вас тут раніше», – продовжила вона і простягнула руку. Я вдихнув аромат квіткових парфумів і джину. «Сесілія Парсонс». «Приємно познайомитись, міс Парсонс», – промовив я. «Сем Віндгем». Місіс, виправила вона. «Офіційно. Вдова». мені дуже шкода. То сталося давно, ще на війні. Приблизно тоді ж я втратив дружину». Я витягнув пачку сигарет, запропонував одну їй, і вона взяла її граційним жестом. «Вдруге не одружилися?» – запитала вона. Я похитав головою. «Легше не стає, Егеш, ця гнітюча порожнеча, час спливає, але кратер так і не затягується». Вона трохи перебрала, але не мені ображатись на її слова, як то кажуть «ін віно верітес» – істина в вині. «А від цього ще гірше», – вона махнула келихому руці на гостей. «Усі тебе жаліють або вважають, що шукаєш нового чоловіка?» «То на що ви прийшли?» «Робота», – зітхнула вона. «Керую благодійною організацією «Сестри Надії». Ми намагаємось допомогти дівчатам, яких продали в проституцію. Ми живемо на пожертвування, гроші обертаються в таких колах. А ви, містера Вінгеме, що вас привело сюди сьогодні?» Я мусив би проявити обачність і нічого не говорити, але маю слабкість до алкоголю та жінок із сумними історіями. Цьому, мабуть, існує якесь психологічне пояснення, але я, напевно, ніколи його не дізнаюсь. Та сама причина, відповів я. Робота. Я детектив. Знаю, ви, детектив, почула вашу розмову. Це, мабуть, дуже цікаво? Люди завжди так вважають. Більшість часу робота копа – щось посередині між буденністю і злом, і вся цікавість полягає у швидкоплинній адреналіновій гарячці, коли ти біжиш, рятуючи життя, найчастіше своє. Бувають такі моменти, погодився я. Біля огорожі бігових доріжок ораві Скола чарівно усміхалася Сайрусу Айрані. Люди з його оточення щось їй говорили, адже Гангір Пантакі крадькома поглядав на неї здалеку. Я підняв келих за молоде кохання і відпив. Тут я завважив людину вгорі сходів клуба і мало не вдавився віскі. «З вами все гаразд, містера Віндгеме», – захвилювалась Сесілія Парсонс. Кашляючи, я знову звів очі. Сходами безсумнівно спускався Фарид Гюль Могамед. На мить я застиг, наче мене грім ударив. Чи є якесь правило етикету на випадок зустрічі з людиною, який ти погрожував скинути в урвище лише ніч тому? О, місіс Парсонс, боюся я мушу йти. Будь ласка, не вважайте мене нечемним. Повірте, розмова з вами скрасила вечір, але я мушу йти. Вираз у Сесілії Парсонс був такий, ніби вона вже чула цю фразу або ж її варіацію. І то дуже прикро, бо я казав щиру правду. Однак вона хоробро усміхнулася і відсалютувала мені джином з тоніком. Я кинув погляд на ораві Скола. Вона й досі розмовляла, але Айрані раптом зник. Я швидко оглянув гостей і завважив широкі плечі, що рухалися в бік клубу. Я поквапився до мій Скола. «Я мушу йти», – повідомив я, відводячи її від групки джентльменів. «Усе добре? Ви йдете за Айрані? Він щойно втік, як кіт, якого насварили». «Бачив, залишайтеся тут. Я знайду дорогу до Малабаргіл». «Поки ви не пішли», – промовила вона, – «щодо Айрані. А що з ним?» «Якщо він Парс, то я Клеопатра. Усе, що він знає про нас і наші традиції, можна записати на зворотному боці поштової марки». 48. Сурендранат Банарджі Брама Індії стояла як могильний камінь на тлі бриж, залитої місячним світлом бухти. Водій Міскола проїхав повз неї і за кілька ярдів повернув до входу в готель Тадж. Авто акуратно стало в ряд із припаркованими Роллс ройсами та Бентлі. Швейцар із бородою в жорсткому тюрбані та незаймано-білому однострої прокрокував червоним килимом і відчинив мені двері. Я кивнув і війшов до готелю. Нібито був мій другий дім. Фоє явно було рівним вище від далекої Бенгалії. Я буквально ковзнув мармуровою підлогою до конторки і підійшов до консьєржа у фраку, і той привітав мене так люб'язно, як вимагав такий костюм, що був на мені. На одному з годинників за його спиною, тому що показував бомбейський час, було пів на дванадцяту. Міскола натякнула, що вечірка на іподромі по-справжньому розпочнеться не раніше, ніж о пів на одинадцяту. Можна припустити, що Айрані пробуде там години півтори, а радше й дві. І ще хвилин тридцять знадобиться йому, щоб дістатися готелю. За моїми розрахунками, я мав у своєму розпорядженні майже годину, а то й більше, доки він повернеться. «У вас зупинився гість на ім'я Айрані, сказав я. «Будь ласка, скажіть номер його кімнати». Чоловіку хоче це зробив, назвавши мені номер на третьому поверсі. Я подякував і пройшов по внутрішньому дворику до широких сходів, що вели на другий поверх, після чого розділялися і розходилися праворуч і ліворуч. Я швидко піднявся сходами на другий поверх, а тоді замість того, щоб підніматися на третій, повернув ліворуч, пройшов уздовж коридору з балконами в західне крило, де знайшов двері, що вели до інших, вущих сходів для персоналу готелю. Я зняв піджак і краватку і спустився вниз на цокольний поверх, не зупиняючись на першому. Там я проминув пральню, де зібралося, як я припускаю, постільної білизни з кількох сотень кімнат потім порожню їдальню і нарешті знайшов те, що шукав. Якщо верхні поверхи готелю можна було порівняти з палацом, то роздягальні для персоналу були армійськими бараками з металевими шафками вздовж стін замість картину лією та голими лампочками сумнівної яскравості замість люстр. Аромат свіжих квітів також зник, його затьмарив їдкий запах чоловічого поту. На щастя, кімната була порожньою, що не дивно, зважаючи на пізню годину, але все одно я відчув полегшення. Не можна було гаяти часу. Я побрязкав дверцятами шафок, доки не знайшов в одній білий піджак порт'є, повісив замість нього власний піджак і краватку і перевдягнувся. Після цього я знову піднявся сходами на третій поверх і відшукав маленьку комірчину, де зберігалася свіжа білизна, засоби для чищення і, що важливіше, запасні ключі, завдяки яким покоївки отримували доступ до всіх кімнат на поверсі. Позичивши один такий ключ, я квапливо дійшов коридором до кімнати 214, номеру Айрані. Серце шалено калатало, я тихенько постукав. Містер Айрані, із середини не долинуло ані звуку, тиша. Я ще трохи постукав, тоді вставив ключ у замок і повернув. Кімнату заливало бліде сіре світло місяця, що сочилося крізь мусліновий навіс на балконі. Я м'яко зачинив за собою двері, дотягнувся до вимика чаю, освітив вітальню з мармуровою підлогою та настільки масивними меблями, що їх або прямо тут і робили, або ж вони зламали хребти дюжини чоловіків, які мусили донести їх до місця призначення. Кімната була бездоганно чистою. Підлога відполірована майже до стану дзеркала. На журнальному столику та письмовому столі з тикового дерева в кутку Ані порошинки. Спальня була в такому ж ідеальному стані. Простирадла на ліжку з балдахіном, старанно підгорнуті і заправлені з військовою точністю. А в прилеглій ванній кімнаті мозаїчне дзеркало та золотисті крани блищали як жортовні підношення в храмі Варуни, бога океанів. Я повернувся до вітальні і почав обшук, зазирнув у шухляди столу, підняв подушки на канапі, перевірив зазори між меблями та підлогою, безрезультатно шукаючи хоч щось, що могло б натякнути, чим насправді займався Айрані. Не знайшов нічого, крім шару пилу під канапою, що повернуло мені віру в людську природу. Схоже, покоївки в Таджі мають ті самі схильності, що і наш слуга Сандеш удома. Процедура тривала довше, ніж я очікував, поза як довелося повертати на місце кожну подушку на Софії і кожен аркуш паперу на столі. Жодних результатів. Тільки коли я переконався, що у вітальні нічого не заховано, усвідомив, що пошуки варто було починати зі спальні. Якщо і є щось варте уваги, воно мусить бути там, серед особистих речей, а й рані. Я почав із гардероба, великої шафи від підлоги до стелі, не такої приземкуватої та самотньої, як у більшості готелів та будинків. Я відчинив перші дверцята і застиг на місці. Усередині – порожньо, якщо не зважати на дві сорочки на вішаках та портфель і валізу в кутку. Гюль запевнив, що Айрані проживає в Таджі кілька місяців, а скидалося на те, що він навіть речей не розпакував. Може, я помилкований ту кімнату обшукую? Але я перевірив номер на дверях, і навряд чи консьєрж помилився і спрямував мене в кімнату іншого гостя. Це точно номер Айрані? Я вклав у цю справу надто багато, щоб це було не так. Я витяг портфель із бездоганної коричневої шкіри, британці називають такі саквояжами, спробував розкрити його, але він був замкнений. Поміркував, чи не зламати замочок, але часу було обмаль, а моя ціль – увійти і вийти так, щоб Айрані нічого не запідозрив. І я переключився на валізу, поклав її на мармурову підлогу, натиснув на кнопки і розкрив замочки. Відкинув кришку і в ніс ударив камфорний запах нафталіну. Я сунув руки всередину і обережно промацав усе, що мало форму, що було не одягом але не знайшов нічого компроментуючого, окрім баночки тальку і маленької торбинки з набором для гоління. Тож закрив валізу і повернув її на місце в гардероб, після чого перейшов до столиків біля ліжка. Знову ж таки, вони виявилися порожніми, якщо не брати до уваги будильника, який нагадав мені, що вже о північ. Тоді заходився коло ліжка і почав боротьбу з матрацом. Підняв було один кут, але рухнув під його вагою. Я провів рукою між матрацом та рамою, перевіряючи дюйм за дюймом, але нічого не знайшов. Дав матрацу спокій та опустився на підлогу поряд із ліжком, важко дихаючи і міркуючи, що ж таке я очікував тут знайти. Номер Айрані був майже хірургічно чистим. Якби не срочки в гардеробі та пил під меблями у вітальні, можна було припустити, що номер був герметично запечатаний. Інстинктивно я провів руками по підлозі під ліжком і підвівся. Але, піднімаючись, помітив дещо дивне. Пальці однієї руки вкрилися сірим пилом, пальці на іншій лишилися чистими. Я підніс обидві долоні до обличчя й оглянув, тоді упав на підлогу. Гарячково вихопив ліхтарик із кишені, ввімкнув і посвітив під ліжко. Точно. Тоненький шар пилу на мармурі прорізав слід, широка смуга від краю до середини ліжка. То міг бути просто збіг, слід лився від розгонистого руху шваброю, але це було малоймовірно, зважаючи, як далеко під ліжко він заходив. Дізнатися можна було лише одним способом. Я протиснувся у вузький зазор під рамою ліжка і навів ліхтарик на його нижній бік. І побачив, до ліжка була приліплена якась тека. Я просунувся ще далі, дотягнувся до неї та відклеїв липку стрічку, яка її утримувала. Тека впала на підлогу, серце моє забилося швидше. Я витягнув її і поклав на простирадло. Цупка тека нічим не відрізняється від тих, що я знайшов у конторі Айрані. Я розгорнув її і побачив сорок чи п'ятдесят аркушів паперу. Кілька перших містили якісь записи, зроблені синім чорнилом і схожі на зашифровану інформацію. Решта – памфлети, щось на кшталт листівок, які часто зустрічалися на стінах та ліхтарях найбідніших районів міст. Надруковані вони були неймовірною кількістю мов. Достеменно гінді, можливо Марацькою та Панджабською, і ще кількома говірками Південної Індії. Я погортав їх і подякував долі, що під кінець знайшов кілька листівок бенгальською. Точнісінько такі самі були розклеєні по всій мусульманській частині міста наступного дня після смерті Мухарджі, коли індуси почали лютувати. Я повернувся до рукописних сторінок, сподіваючись розібратися з шифром, аж раптом почув шум з вітальній гісакляк. Прислухався, чи не здалося мені, але за секунду звук повторився, і цього разу помилки не було. У замку повертався ключ. 49. Сем Віндем Айроній зник з очей. Я загубив його, поза як він завернув за ріг, і коли я дійшов до фасаду клубу, його вже не було. Лише коли очі звикли до відносної темряви, я помітив, як мені здалося, широку спину, яка рухалась у мороці до головної дороги. Схоже, він мав таке ж бажання зустрічатися з Гюль Могамедом, що і я, і це викликало більше довіри до заяви політика, ніби Айрані відправив його до будинку Мухерджі під вигаданим приводом. Але знову ж таки лишалася можливість, що ці двоє були замішані тут разом, і Айрані, знаючи, що я вийшов на його слід, не хотів зустрічатись із Гюль на публіці. Сподіваюся, Сурену вдалося знайти в конторі Айрані щось матеріальне, щось таке, що вказувало б, хто винний в нападі на Мухарджі Тагарта, і дало б нам деяке уявлення про причину. Мушу віддати йому належне, як на таку велику людину рухався він диявольськи швидко, але ж і я, не втім я битий, тож не відставав від нього до самої вулиці. Там він сів у таксі на стоянці на розі, я ж за 30 секунд узяв наступне. Я здогадувався, куди він їде, але вирішив простежити за ним на випадок, якщо йому заманеться завернути до контори. Мені аж ніяк не хотілося б, щоб він з'явився там тоді, коли Сурен порсається в його паперах. Ми поїхали за ним на південь темними вулицями, позбавленими ознак життя, якщо не зважати на усміхнені обличчя на рекламних щитах та поодиноких бродячих псів, що дрімали під деревами на узбіччях. Нарешті ми дісталися до колаби, і я з полегшенням видихнув, коли таксі зупинилося біля таджу. Айраній вийшов і покрокував до входу. А я відкрив рота, щоб наказати водієві їхати, аж тут дещо впало мені в око. За кілька футів від нас був припаркований Мерседес О'Равіс Кола. Звісно, в Бомбеї міг бути ще один автомобіль такої ж марки, але це було явно авто Міс Кола. Кілька годин тому я сам у ньому сидів і впізнав не лише реєстраційний номер, а й водія, що дрімав на передньому сидінні. Я розплатився з таксистом, вискочив на вулицю і перебіг дорогу до автомобіля. Я забарабанив по склу, і водій ручку прокинувся. Сагибе? Де сурен? Чоловік обтер слину з підборіддя. Сурен, повторив я, де він? Пішов до готелю, сагибе. Я вилаявся. Цей хлопчина накличе на мене смерть, а якщо справи й далі рухатимуться таким темпом, і на себе теж. Що в дідька знадобилось йому в таджі? Ясна річ, відповіді я знав, але це не заважало мені вважати його ідіотом. Було небезпечно і в контору Айрані вдиратися, але там принаймні був зважений ризик. Вламуватися ж у його номер в одному з найбільших готелів Бомбея, коли тебе шукає поліція, а твоє ім'я красується в кожній газеті країни – справжнє самогубство. І це без урахування фактора важезного колоса, який просто зараз чим до свого ліжка. Цього вистачило. Всупереч бажанню я кинувся до входу і увійшов до вестибюля. Рухався я так швидко, що мало не посковзнувся на відполірованій підлозі і не зламав собі шию. Утримався завдяки тому, що схопився за спинку позолоченої канапи, та коли підняв голову, айрані вже не побачив. Той знову зник. Я підскочив до порожньої конторки і подзвонив. З підсобної комірчини вийшов нічний консьєрж. Худий індус зі змарнілим обличчям та виснаженими очима людини, що постійно не досипає. «Сайрус Айрані», – видихнув я, – «у якому номері?» Чоловік витріщився на мене так, ніби не знав, як правильно реагувати на спітнілого сагиба, який вимагає назвати номер кімнати гостя о чверті на першу ночі. Можна запитати ваше ім'я, сер? Я можу послати до містера Айрані хлопця з повідомленням. Я дістав своє посвідчення і кинув на стіл перед ним. Як щодо відповіді на моє запитання? Йому навіть не довелося заглядати в журнал реєстрації. Номер 214, сер, третій поверх, видав він, але я вже біг сходами. 50. Суренбранд Банерджі. Я почув, як повернувся ключ і двері до вітальні відчинилися. В голові пронісся ураган думок і нескінченно довго я стояв ніби прикутий до підлоги. Головне не панікувати, якщо і є якась надія втекти, то лише зберігши холоднокровність. Я змусив себе глибоко вдихнути і повернувся до теки на ліжку. Я поклав до кишені рукописні сторінки та кілька листівок, решту повернув до теки. Тут я помітив, що з середини теки були нашкрябані якісь слова, щось на кшталт нотаток, які роблять по ходу телефонної розмови. Часу розшифровувати їх усі я не мав, але посередині великими літерами було написано «Хаджі Алі, 12 опівдні». в кінці було зазначено номер телефону «Бом-2636». У сусідній кімнаті зарепіли ніжки стільця. Я згорнув теку і квапливо сунув її під ліжко. У вітальні залунали кроки, стаючи й дедалі голоснішими. Я швидко обсмикнув куточок простирадла, і тут за кілька дюймів від мене відчинилися двері. «Що це в біса таке?» Я розвернувся, сумлінно вклонився і залишився так і стояти з низько опущеною головою і відповів із сильним акцентом. «О цій годині?» «Дві третини персональ хворі, Сагіб. Усе пізно». Я не підводив очей від підлоги, удаючи покору, але навіть його тінь була вельми вражаючою. «Гет звідси», – наказав він. «Так, Сагіб». Я торкнувся чола, прослизнув повз нього до вітальні і квапливо вискочив до коридору, де налетів на чоловіка, що йшов назустріч. «Сурене? Що за чорт? Чому це ти в костюмі коридорного?» «Не маю часу пояснювати», – видихнув я. «Біжімо». Я швидко повів його коридором до службових сходів, і саме вчасно, бо позаду грохнули двері, і голос Айрані наказав мені зупинитись. «І не подумаю», – подумки відповів йому я, а ми вже вискочили за двері і побігли вниз сходами. Навіть разом із Семом мені б не хотілося вступати в бійку з таким кремезним чоловіком, як Айрані. Я хотів повернутися до роздягальні для персоналу і забрати свій новенький піджак, але, на жаль, наразі на це не було часу. «Хутко!» – кинув я. «Авто припарковане біля входу!» «Знаю!» – сердито рявкнув Сем на дві сходинки вище від мене. «Бачив! Звідки, на твою думку, я дізнався, що ти...» Договорити йому завадило тупотіння чобіт по цементних сходах. «Байдуже!» – закінчив він. «Уперед!» 51. Сем Віндрем Ми вивалилися крізь двері на нічну вулицю. На мить утратили орієнтацію, жоден не знав, куди бігти. «Сюди!» – крикнув я, і ми понеслися, сподіваюся, напрямку головного входу. Дорогу лишалося один-два фути, як за спиною з гуркутом розчахнулися двері. а нас нас наздоганяв Такими темпами він схопить нас ще до того, як ми дістанемося в то. Біжи, гукнув я, я дещо придумав. Сурен ледь не зупинився. Що? Біжи, гримнув я, залізай в авто і чекайте на мене біля брами. Він вирішив не сперечатись. Я побіг слідом, доки ми не завернули за ріг, тоді зупинився і розвернувся. Я чув важкі кроки айрані. Коли я вирішив, що він уже наблизився дорогу, я набрався духу і заступив йому дорогу. Коли він мене побачив, було вже надто пізно зупинятись. Він налетів на мене, і ми обидва повалилися на землю. Хоча я і приготувався до зіткнення, все одно враження було таке, ніби мене переїхав омнібус. Єдине, що втішало, я спромігся його зупинити. Він підняв кулак, коли я підвівся, і я приготувався відбивати удар, але в останню мить він мене впізнав, і рука його застигла в повітрі. Можу припустити, що він не помітив мене біля своєї кімнати, і, наскільки він знав, він гнався за одним індусом, що видавав себе за службовця готелю, і мене вельми потішило, що я мав рацію. В очах його я прочитав збентеження. «Віндгеме?» «Саме так, містере Айрані. Що ви тут робите?» «Можу вас запитати про те саме», – промовив я, поправляючи краватку. «Ви дуже квапливо полишили вечірку, саме тоді, коли прийшов інший джентльмен». Він зазирав у темряву за моє плече, безсумнівно видивляючись Сурена. «І от бігаєте тут у темряві, як божевільний». Останнє речення привернуло його увагу, і він знову зосередився на мені. «Прошу, містер Гюль ваш знайомий?» – поцікавився я. Айрані похитав головою. Я почув, як за спиною завівся автомобіль. Ще кілька секунд, і Сурен поїде. «А ви поїхали за мною сюди посеред ночі, щоб питати про якогось політика?» «Не бачив сенсу чекати?» – знизав я плечима. Він випростався на повний зріст і насунувся на мене широкими грудями. «Мені байдуже, хто ви? Більше я не відповідатиму на ваші запитання». Він відштовхнув мене і рушив до головного входу в готель. «Скоро вам доведеться відповісти», – кинув я вслід, – «інакше я вас заарештую». Айрані навіть не сіпнувся, просто продовжував крокувати. Я переконався, що він увійшов до вестибюля і попрямував до брами. Автомобіль у ораві скола стояв поряд і з заднього віконця визирав сурен. Я відчинив дверця та і сів поруч із ним. «Їдьмо», – сказав водію. Сурен дивився на мене, ніби перед ним був Воскреслий Господь. «Ти не поранений?» Водій завів мотор, і авто рушило з місця. «Жити му», – відповів я. «Що там сталося? Що ти зробив?» «Те, що й завжди була моя відповідь. Заступив дорогу злу, щоб урятувати твою шкуру. Маєш сигарету». Сурен поплескав по кишенях піджака коридорного і усміхнувся, витягуючи ту пачку Чармінар. «А, таки маю». І він простягнув одну мені. Я затиснув сигарету в зубах. А де твій піджак? Довга історія. Він витяг коробку сірників, запалив один і підніс вогник до моєї сигарети. Я затягнувся. Міцний тютюн без фільтра зашкрябав горло. Звідки ти знав, що я тут? Не знав, зізнався я. Просто стежив за айрані. Лише коли ми доїхали до Таджу, я побачив авто і зрозумів, що ти можеш робити якусь дурню. Я ж казав тобі обшукати контору. Що ти в біса робив у його номері в готелі? У конторі нічого не було, пояснив він. Буквально нічого. Ані тек, ані рахунків, ані документів. Лише трохи несуттєвої інформації. Мені це здалося підозрілим, тож я приїхав сюди і подумав, що можу обшукати його номер. Ти мусив затримати його на вечірці ще довше. «Я робив усе, що міг. Його налякав Гюль Могамед». Очі у Сурена так і розширилися. «Гюль Могамед був на вечірці? Прийшов доволі пізно». «Він тебе бачив?» «Я втік, доки він отримав таку можливість, як і наш приятель Айрані». «Цікаво. Це нібито підтверджує теорію Гюль Могамеда». «Так, але це не вельми переконливий доказ. Вони могли посваритися і не хотіли, щоб їх бачили разом». Не забувай, айрані не мусив бути на вечірці, його запросили останньої миті. Тобі вдалося його розпитати? Я випустив цівку диму і кивнув. Він щось знає про смерть Мухарджі, в цьому я переконаний. Він сам міг його вбити. Така ймовірність є. Він достатньо великий, щоб скрутити шию Мухарджі, що викликає запитання, як тобі вдалося вибратися з його кімнати цілим. Сурен коротко розсміявся. Я опустив голову, вибачився і сказав, що прийшов заправити ліжко. Опівночі він Мін стенув плечима. Айрані побачив те, що очікував побачити. Дрібний індійський коридор, найбелько чи вибачення. Я встиг вискочити з номера, перш ніж він щось запідозрив. Що ж, сподіваюся, ризик себе виправдав. Можливо. Тепер настала моя черга витріщатись. Щось знайшов? Не знаю, сказав він, і витяг із кишені папери. Можливо, це ми дізнаємось, коли доберемося додому міскола, а в темряві я читати не можу. 52. Сем ВІНДЕМ Оравіс ще не повернулася. В бунгалу було тихо, тільки над портиком світився помаранчевий вогник, видний з під'їзної доріжки. Слуга із сонними очима, але у фраку, що, власне, було цілком доречним, адже технічно новий день уже почався, провів нас до їдальні і приніс каву. Сурен взяв стілець, витяг папери з номера Айранії, заходився розправляти. Я лишив його розкладати їх і пішов зробити телефонний дзвінок. Попросив з'єднати мене з номером, який дав Доусон, і став чекати. Гудки тривали майже хвилину, доки нарешті не взяли слухавку. «Алло!» – голос був чоловічий, сонний, але полковнику не належав. «Мені потрібно поговорити з Доусоном», – сказав я. його тут немає. Якщо ви залишите повідомлення, я попрошу, щоб уранці він вам зателефонував». Я зітхнув. Оператори відділу N вночі явно не на висоті. Якби я міг дочекатися ранку, я б зателефонував вранці. Я мушу поговорити з ним негайно. Запала пауза. Чоловік обмірковував варіанти. Випереджу ваше запитання. Свій номер залишити не можу. Просто скажіть йому, що це Віндгем. Ви зможете зателефонувати за п'ять хвилин? Розумна пропозиція. Так я і зробив. Знову набрав номер рівно за п'ять хвилин. Цього разу відповіли без затримки. Капітане Віндгеме, будь ласка, зачекайте з'єдною. Услухав ці затріщало, і я почув голос Доусона. Що сталося, Віндеме? Ввечері я зустрівся із Сайрусом Айрані. Він знає про смерть Мухерджі більше, ніж міг прочитати в газетах. Гадаєте, він причетний? Можливо. Вам удалося щось на нього накопати? Я зв'язався з Янгоном. Вони не мають інформації про людину на ім'я Сайрус Айрані. Моє джерело перевіряло в місцевій спільноті парсів. Схоже, ніхто про нього не чув. Навряд чи це гарні новини, але якщо і є якийсь промінчик надії, то це підтвердження наших підозр, що айрані не той, за кого себе видає. А армія, може вони там дислокуються? Ось тут починається цікаве. Знову ж таки немає записів про айрані чи взагалі про парса, який би дислокувався в Єнгоні, але дещо таке привернуло мою увагу. Я міцно стиснув слухавку. Парсів немає. Але був один вірменен. Хлопець на ім'я Атчабагян. Саркіс Атчабагян. Він походить з родини торговців, які оселилися в Янгоні. Життя юного Саркіса було досить важким. Його батько збанкрутував, ще коли хлопець був малим. У 16 він пішов на військову службу, воював проти турків на війні та дослужився до сержанта. Коли підписали перемир'я, його відправили назад, до Бірми, але не демобілізували. Ось тут і починається найцікавіше схоже, наш герой позбувся розуму. У медичному звіті часів війни зазначається схильність до психопатії. Потім, у 22-му, він на смерть забив денщика індуса. Ясно, що всі води в рот набрали, але його з ганьбою звільнили. Ачибаян начебто зайнявся імпортом та експортом переважно контрабандою, і, судячи з усього, вдавалося йому це поганенько, ледь зводив кінці з кінцями і час від часу потрапляв до в'язниці. І от одного дня торік він усе замкнув і зник, ніхто й гадки не має, де він. Я спробував об'єднати все, що знаю чи міг Сайрус Айрані бути Адчебаяном. Цілком можливо. Вірменських торгівців можна зустріти в кожному форпості імперії. Їхня спільнота в цій частині Азії існує вже кілька сторіч. Зокрема, в Калькутті їх мешкає чимало. Вірменія не за мільйон миль від Персії, звідки Парси родом. І якщо вірменен навряд чи зійде за англійця або індійця, він запросто міг би, принаймні для пересічного спостерігача, удавати із себе Парса. Інтерес викликають і його зв'язки з армією та торгівлею, як і його раптове зникнення з Янгону саме перед тим, як у Бомбеї з'явився Айрані. Але все одно не сходиться. Останні кілька місяців Айрані мешкає в готелі Тач, сказав я. Для цього потрібно мати готівку, а цей чоловік, Атчабагян, не схожий на людину зі статком. До того ж, навіщо вірменському колишньому сержанту з Бірми раптом заявлятися в Індію з фальшивим паспортом і займатися вбивством індуського політика? Та ви у нас, детектив. Потрібно ще дещо перевірити, продовжив я. Чи можете з'ясувати, чи відвідував Гюль Магамед Янгон невдовзі перед тим, як зник Атчабагян? Я майже почув, як закрутилися коліщатка в голові Доусона на тому кінці дроту. Зателефонуйте вранці о десятій. Я повернувся до їдальні, де Сурен роздивлявся папери на столі. Вираз його обличчя свідчив, що новини не з Пощастило з Доусоном, поцікавився він. Ти перший, сказав я, вказуючи на документи перед ним. Він дивився на листівку, надруковану бенгальською. Він похитав головою. Це отрута. Такий гнилий непотріб розклеюють на стінах проблемних районів. Тут закликають мусульман повстати, повернути собі спадщину великих моголів, боротися або опинитися в рабстві віндусів. Згадується насильство, вчинене проти мусульман за останній час. Згадують ім'я Мухарджі. Ні, але натякають на нього, відповів Сурен. Це означає, що листівки були надруковані протягом останніх кількох днів. Отже, я рані прихопив цю листівку з Калькутти, на згадку про вбивство, яке він скоїв сам, бо змусив зробити це Гюль Могамеда, такий собі сувенір розбоченця. Не думаю, у тій теці я багато таких знайшов, надруковані кількома мовами Північної та Південної Індії, але англійською жодної. Я зрозумів, що він хотів сказати. Листівки іншими мовами навряд чи розклеюватимуть у Калькутті, бо мало хто здатен їх прочитати. Сурен потягнувся за листівкою і втупився в неї, ніби вважав, що коли достатньо пильно вдивлятися, можна знайти розгадку. «І вбивство Мухерджію», – продовжив він, – «хай би яким резонансним виявилось воно в Калькутті, навряд чи викличе реакцію в Мадрасі або Бомбеї. Він фігура не національного рівня, і до таких, як-от Гюль Могамед, йому далеко», – я вказав на рукописні сторінки. «А з цифрами пощастило?» «Не дуже. Нагадаю, це якісь виплати або чеки. Більшість описань не можу зрозуміти, але ось тут серія цифр. На мою думку, це може бути банківський рахунок». Він пересунув сторінки через стіл, і я з цікавістю його розглянув. «Марно. А вже ж. Якщо Суренові не вдалося розшифрувати, то я навряд чи зможу. Але спробувати не завадить». Він указав на серію із шести цифр поміж плутанини літер. Можливо, що число само зашифроване, але це здається малоімовірним. Чому? Бо тут лише 10 цифр. Коли люди придумують шифри, вони зазвичай позначають цифри символами. А як замінити одне число іншим, можна заплутатись. Якщо це був платіж на банківський рахунок, це веде до цікавих можливостей. Тож, коли айранії справді той бідний вірменен Ачабагян, це пояснює, чому він оселився в Таджі. Гюль Могамед стверджував, що Айраній – покровитель Союзу мусульман, але в цьому немає сенсу. Навіщо вірменському християнину, замаскованому під Парса, жертвувати на мусульманську політичну партію? Політик не палав бажанням називати ім'я Айраній, коли ми його допитували. Щоб вибити його, довелося Гюль Могамеда заледве не зурвища зіштовхнути. Може, ім'я він таки вимушений був назвати, але збрехав щодо особливостей їхніх стосунків. «Може, це Гюль Мухамед найняв його вбитим у «Якщо ми зможемо довести цей зв'язок, опинимось на крок ближче до того, щоб довести Суренову непричетність. Небагато. Явно недостатньо для суду, але це проблиск надії і явно краще, ніж нічого». Я повернув йому Аркуш. «Ще щось?» «Так, є дещо. Кілька нотаток, написаних на обкладинці теки». Я не мав часу прочитати їх усі, але там був бомбейський номер 2636, а ще ім'я та час – Хаджі Алі, 12-та, о півдні. «Це тобі про щось каже?» – Сурен знизав плечима. «Що він мусульманин, о ти все?» «Добре», – кивнув я. «Ходімо». «Куди?» «До вестибюля. Мусимо зробити ще кілька дзвінків». Я знову зв'язався з Доусоном і продиктував йому номер, який, на думку Сурена, міг бути номером банківського рахунку. Попросив перевірити. Тоді повернувся до Сурена. Зателефонуємо цьому містеру Хаджіалі. Але зараз пів на другу ночі? Найкращий час для телефонного дзвінка, запевнив я. Якщо хочеш дізнатися правду, телефонуй посеред ночі. О цій годині люди зазвичай надто хочуть спати, щоб добре брехати. Я попросив Сурена повторити номер, попросив оператора з'єднати і затамував подих. Я був готовий чекати стільки, скільки доведеться, щоб відповіли. Та минула хвилина, друга, і мої надії зблякли. Ще кілька хвилин, і я остаточно здався. Поклав слухавку. «Можеш попросити з'єднати з телефонною станцією?» – запропонував Сурен. «Навіщо?» Зв'яжешся з телефонною станцією, скажеш їм номер і попросиш назвати тобі ім'я та адресу людини, якій він належить. Якщо вони можуть назвати номер, якщо знають ім'я та адресу, то логічно було б припустити, що вони мають також інший список, де послідовно вказані номери телефонів. Я поглянув на нього з новоявленим захопленням. Непогана думка, не позбавлена здорового глузду, та й втрачати нам нема чого. Я взяв слухавку і ще раз зв'язався з оператором. Відповів дзвінкий жіночий голос, надто веселий для нічної зміни. «І з ким вас з'єднати?» «Мені не це потрібно», – відповів я. «Потрібні ім'я та адреса, за якими закріплений номер телефону». Я пояснив терміновість ситуації і той факт, що це поліційна справа. Хто б ще просив про це серед ночі? Вона попросила мене покласти слухавку, і пообіцяла зателефонувати, що й не отримає інформацію. «Скільки часу вам потрібно?» – запитав я. «Стільки, скільки потрібно?» – відгукнулася вона. Зрештою, це забрало 10 хвилин. «Номер, зареєстрований не на людину», – повідомила дівчина. «Це організація «Союз Мусульман». Організація «Гюль Могамеда». «Опевнені?» – уточнив я. «Звісно, сер». Я подякував, від'єднався і повернувся до Сурена. Ніколи не здогадаєшся, кому належить номер. Ми вже повернулися до вітальні, коли двері відчинилися і увійшла ораві на вигляд лише на дещицю менш гламурна, ніж на початку вечора. Посмішка на її вустах і легкий аромат джину, який її супроводжували, дозволяли зробити висновок, що для неї вечір минув чудово. «Вітаю, хлопці», – прощебетала вона. «Сподіваюся, ви розважилися?» Сурен усадив її і налив кави, а я, попри всі наміри цього не робити, заходився пояснювати їй усе, про що ми дізналися. Я волів би не залучати її до нашої наради, але вона була доволі наполегливою, і, зважаючи на те, що це був її будинок, і що нічого з того, що ми здобули, не сталося би без її активної допомоги, я неохоче погодився. Я розповів їм обом, що дізнався від Доусона про чоловіка на ім'я Саркіс Атчабагян, вірменена колишнього військового, який зник із Янгону місяців шість тому. «Це точно може бути айрані», – заявила Міскола. «Він такий же парс, як і ви. Ви впевнені?» «Абсолютно. Ви бачили крій його костюма? Він уявлення про стиль має. Якщо він парс, то це найгірше вдягнений парс у світі». Невже? Ще щось? Власне так, можна додати його обмежені знання щодо наших практик і те, що він цілий вечір уникав інших парсів. Ми кланові істоти, капітани, майже вимерлі тваринки, тож коли й зустрічаємо таких, як ми, то збиваємось докупи, як баклани на озері Локхандуола. На вечірці було щонайменше дюжина парсів, а крім мене цей чоловік із жодним із них не поговорив, та видає його переважно одяг. Сурен підсумував факти. Отже, цей чоловік Ача, а, Ача, Ачабагян, повторив я. Ачабагян приїжджає до Бомбеї, видає себе за айрані і долучається до змови з Союзу мусульман убити Мухарджі. Навіщо? Маючи перевагу у вигляді розмови з Доусоном, я відчував, що дуже наблизився до відповіді. Я й досі блукав у темряві, але тепер принаймні знав, у якому напрямку рухатись. Пропоную поспати, заявив я. Розберемося з усім вранці. 53. Сурендранат БАНЕРУДЖІ Кажуть, що доля наша визначається в мить нашого народження. Її вирішує комбінація небесної хронології та земної географії. Я народився в родовому маєтку в Щембазарі у п'ятий день місяця Аграхаяна, 1304 року за бенгальським календарем, у суботу, на рівно о сьомій одинадцять вечора. Ці деталі та відповідне розташування небесних тіл на той час, як віримо ми, індуси, визначають перебіг мого життя так само, як залізні рейки визначають шлях залізничного локомотива. З раннього віку час, дата та місце народження, закарбовані у свідомості Браміна, наче вирізблені в граніті. Такими важливими вони є. Так само і подробиці моєї смерті записані, зазначені на таблиці, яку досі тримають у таємниці від мене. Але того ранку я прокинувся з перечуттям, що день буде чорним. Спав я дуже уривчасто. Жахи мої були сповнені образів Айрані чи Атчабагяна, чи хто він там є, у військовому камуфляжі та зі штиком, який він наставляв на мене. Я піднявся ще до сонця, прийняв душ і, витравшись насухо, надів свою священну нитку – ознаку Браміна, перекинувши через голову та одне плече, з такою урочистістю, якої не відчував уже багато років не можу описати свій душевний стан. Цікаво, що страху, хвилювання, усіх тих емоцій, які я очікував, не було. Так, на серці у мене було важко, але розум, на диво, прояснів, ніби я звільнився від кайданів, якими був скутий щодня. Може здатися дивним, але думка про те, що доля моя записана і змінити її не можна, заспокоювала. У їдальні нікого не було, Міскола явно не з тих, хто рано прокидається, а Сем, хоч його режим дня значно поліпшився відколи він здобув перемогу над опиєм, і досі не прокидався раніше за сьому. Я потурбував покоївку, попросивши лише склянку апельсинового соку, та вийшов на веранду подивитись, як сонце сходить над бухтою. Те саме сонце, яке піднялося і над Калькуттою, та освітлювало її вже півгодини. Думки мої полинули до рідної землі. Шонар-бангла називаємо ми її. Золота-бенгалія. Цей епітет завжди легше оцінити на відстані, коли рожева туга засліплює мандрівного сина, змушуючи забути про недоліки. Ясіві заглибився в папери Айрані у черговій спробі розібратися зі стовпчиками цифр. Не знаю, як довго я так просидів, але сонце вже піднялося високо. Скрип підлоги під упевненими кроками змусив мене відірватися від аналізування. Я обернувся, вважаючи, що знову побачу покоївку, але зустрівся поглядом із Семом, що стояв на порозі. Погана ніч. Він якимось чином відчував мій настрій. Казав, що на обличчі у бенгальців завжди можна прочитати їхні думки. Така, мовляв, їхня особливість. «Не знаю, як ми викрутимось цього разу», – завважив я. «Навіть якщо Гюль Мохамед та Айрані працюють разом, навіть якщо вони вбили Мухарджі, я навіть не уявляю, як ми зможемо це довести. А якщо не зможемо, мені кінець». «Ми і раніше доходили до краю», – заспокоїв він, – «і давали собі раду». «І зараз так буде? Вистава триває?» «Усі вистави зрештою закінчуються», – зітхнув я. «Може, просто настав мій час?» Він підійшов і поклав руку на моє плече «Послухай», – промовив він «Ми ще не сходимо зі сцени, не зараз І вже точно, доки не крикнемо своє останнє, ура!» 54. Сем Віндген Ми знову зібралися в їдальні Але до роботи стали лише після того, як замовили, отримали та з'їли сніданок Сурен, благословив Господі його душу, завжди якийсь сумний, наче серце. Покоївка прибрала посуд, і він розклав на обідньому столі папери, поцуплені зі спальні айрані. Листівки проігнорував, зосередившись на кількох сторінках, які, за нашими припущеннями, були і фінансовими транзакціями. «Було б легше, якби знати контекст». «Ми можемо здогадатись», – сказав я. Вірманського солдата, м'яко кажучи, з нестабільною психікою, викинули з армії за вбивство. Грошей у нього немає, тож він займається певними сумнівними справами. Часто потрапляє до в'язниці. Потім зникає з Янгону і опиняється в Бомбеї, як айранії, удаючи із себе комерсанта. Зупиняється в розкішному готелі та сипле грішми, ніби ті ось-ось вийдуть з моди». Чоловік, який тільки й уміє, що вбивати людей, раптом стає затребуваним. Сурен підняв на мене очі. Що ти хочеш сказати? Я переспав із цією думкою, заявив я, і переконався. Такий політик, як-от Гюль Могамед, найпевніше має друзів у кримінальному світі. Скажімо, один із них згадує Атчабагяна, людину без грошей та особливої любові до індусів в Янгоні. Гюль-Могамед зв'язується з ним, привозить до Бомбея, причепурює та оселяє в Таджі під іменем Айрані, після чого платить, щоб той виконав свою брудну справу. включно з убивством? Ти сам бачив його з гюль того дня, коли було вбитому Херджі. Можливо, вони планують дестабілізувати інші партії перед виборами наступного місяця. Вони вбивають відомого індуїста, але не надто важливого. Звісно, знаючи, що Шива Сабха відреагує повстанням та сплеском насилля проти мусульман, що своєю чергою забезпечить йому мусульманські голоси. Коли Гюль Могамед запевняв нас, що не вбивав Мухарджі, можливо, технічно так і є, він його не вбивав, привіз Айранів вбити його. Я відчував, як у голові Сурена обертаються коліщатка. Так напружено він міркував. Якщо він вірменен, чому допомагає мусульманам? Мені здавалося, що у вірмен не лишилося любові до них після того, що коїли турки під час війни. Слушне зауваження я про це не подумав. І все ж його актуальність під сумнівом. Наскільки мені відомо, цей чоловік виріс у бірмі. Може, він має вірменське походження, але я не певен, що воно має для нього велике значення. За спиною рипнули двері. Війшла міськола, задрапірована в шовковий блакитний халат. «Доброго ранку, джентльмени!» – після вчорашньої вечірки її голос був хрипким. «Ви рано прокинулись?» Підійшла покоївка, і Оравіс хрипло віддала наказ щодо сніданку. Потім підійшла до столу і підтягнула стілець. «Уже заглибилися у роботу, Сурене, «Намагаюся розібратися з паперами». Оравіс кинула на документи побіжний погляд і повернулася до мене. «Ну, містера детективи, що плануєте робити?» «Гарне запитаннячко». «Сорен може продовжувати працювати з документами», – сказав я, – «а я тим часом стежитиму за підозрюваним». Вона звела брову. «Справді? Я його знаю?» «Сумніваюся. Людина на ім'я Хаджі Алі. Гадаю, він працює на Союз Мусульман». Міскола поглянула на мене і розсміялася. «Ви впевнені?» «Ми знайшли його ім'я та номер телефону серед паперів Айрані», – пояснив я. «Номер зареєстрований за штаб-квартирою Союзу мусульман». Кола похитала головою. «Номер, може, і зареєстрований за Союзом, але я сумніваюся, що ви знайдете там Хаджі Алі». «Чому?» – поцікавився Сурен. «Бо Хаджі Алі не є людиною. Вже не є. Він уже років п'ятсот як помер. Сьогодні це місце, точніше мечеть, на дамбі біля Ворлі». Сурен знизав плечима. «Можливо, вони з Гюль там зустрічаються?» «Або зустрічались, додав я. Дата ж невідома». «Це сьогодні», – промовила Ораві кола. Ми обидва повернулися до неї. На те є причина, продовжила вона. Сьогодні п'ятниця. Гюль ходить до мечеті на п'ятничну молитву. О цій порі все навколо забито людьми. Якщо хочете зустрітись із кимось серед натовпу, найкраще зробити це саме там і саме тоді. Ви мусили б бути детективом, похвалив я. Усе може бути, усміхнулась вона і вказала на Сурена. Хоча, як поглянути на страждання Сурена, можна виснувати, що бути детективом, коли ти індієць, не така вже й гарна думка. Я лишив Сурена з цифрами і вкотре позичив автомобіль та водія мій Чоловіка, схоже, розвеселило моє прохання довести до Хаджі Алі, та хоч би якої думки він про це був, однак тримав її при собі. Я не дуже розумів, чого саме сподіваюся досягти, та якби міг перехопити Гюль Могамеда, коли той передає готівку чоловіку, який називає себе Айрані, можливо, вирішив би, що цього цілком досить для решту їх обох. Звісно, жодних доказів ми не мали, але для наших законів то не вельми великий недолік. Якщо існує хоч найменша підозра, що індієць скоїв злочин, можна просто заарештувати його, а обґрунтувати все пізніше. Я так думаю, що коли вони опиняться за ґратами, Сурену не знадобиться багато часу, щоб розшифрувати записи Айрані. Принаймні деякі. Лишалася одна дрібничка. Я не мав повноважень заарештовувати людину в Бомбеї. Але якщо Доусон не помиляється і Гюль Могамед не є оперативником відділу Н, дзвінок головному шпигуну в Калькутті допоможе змастити механізм і надати мені потрібну компетенцію. Я мусив був зателефонувати йому вранці, але так квапився до хаджі Алі, що геть про це забув. Просувалися ми повільно, руху заважали тисячі магометан, що прямували до мечеті. Для п'ятничної молитви було ще зарано, тож цікаво, що відбувалося. Може, у Бомбеї інші звички, але таке малоймовірно. Якщо всі релігії і мали щось спільне між собою, так це догматичне дотримання ритуалів. Точний час служби або протокол літургії були висічені в камені, зазвичай якимось священником за кілька століть після того, як певний Бог чи пророк умив руки і повернувся від вас на небеса. Отакі вони релігії. Хто відповість на запитання, скільки в них божественного натхнення, а скільки бюрократичної упаковки? Ми потроху просувалися вперед, при цьому водій не обмежував себе в гучності і частоті сигналів клаксона але з тим же результатом він міг сигналити стаду буйволів. «Що там за затримка?» – поцікавився я. Бодій похитав головою. «Не знаю, Сагибе. То спитайте в когось». Він висунувся у віконечко і гукнув до одного з чоловіків, які проходили повз. Як і всі решта, той був у білому з маленькою білою шапочкою на голові. Чоловік відповів хитанням головою, цим дивним індійським жестом, який я, навіть провівши в цій країні п'ять років, так і не навчився розуміти. Водій обернувся до мене. Мітинг, передав він. Союз мусульман сьогодні влаштовує в мечеті мітинг. Мітинг у Хаджі Алі. Таке враження, що Гюль щось задумав. Зважаючи, що за кілька місяців відбудуться вибори, сьогодні він може закликати братися до зброї. Те, що Айрані занотував цю подію, явно свідчило про зв'язок між ними. Гюль Могамед, певне, побажав мати свого поплічника під рукою. Може, потрібно було вбити ще когось. 55. Сурендранат Банерджі Міськола втратила інтерес до паперів майже одразу, як пішов Сем, лишивши мене займатися зашифрованими документами. Тож вельми здивувала мене, коли сорок хвилин потому повернулася до їдальні, шукаючи мене. «Вас до телефону». «Мене?» «Я ж переховуюсь від лади. Ніхто не мусить знати, де я, не кажучи вже про номер, за яким мене можна застати». Просили капітана Віндгема, але сказали, що за його відсутності можна і вас. «Хто телефонує?» «Він не називався. Може, самі його спитаєте?» Відмовлятися не було сенсу. Я пройшов за нею до телефону в передпокої. «Ало?» – промовив я в слухавку, набравшись духу. «Банерджі?» – відповів різкий голос англійця. «Це Доусон де Віндгем». Я з полегшенням видихнув. «Поїхав. Хоче зловити Гюль Могамеда на передачі грошей, я і рані. Чи то Атчабагяну, чи яке там його ім'я?» Він вважає, що Атчабагян працює на Гюль -Мухамеда. Якщо він спіймає їх на гарячому, то зможе заарештувати. Цього ніколи не станеться, заявив співрозмовник. Я погодився. Я казав йому, що це наївно. Не знаю, чи наївно, але точно безглуздо, бо Атчабагян не працює на Гюль -Мухамеда. Що? Вінтгем просив мене перевірити, чи був Гюль у Янгоні до того, як Атчабагян звідти поїхав. Я не знайшов жодної про це згадки, але виявилося, що там була інша людина, такий собі Макре. Він працював у бомбейському відділі Н. Його звільнили місяць тому. Ви хочете сказати, що він працює на вас? Думаєте, я розповідав би вам усе це, якби він працював на мене? Чому звільнили Макре? – поставив я запитання. Не знаю, але запевняю, що докопаюся до причини. Проінформую капітана Віндгема, якомога скоріше. І ще одне, продовжив Доусон, банківський рахунок, про який ви запитували. Це рахунок у банку Гріднулей, калькутське відділення, зареєстрований на Шива Сабха. Платіж було здійснено з рахунку в Бомбеї, який належить виключно Айрані. Айрані переводив готівку Шива Сабха? Навіщо йому таке робити, особливо якщо він причетний до смерті Мухерджі? Доусон помовчав. Складіть два і два, сержанти. Ви достатньо розумні, щоб зробити висновки. Голова моя пішла обертом. Я повернувся до їдальні. Потрібно обміркувати все, про що розповів мені Доусон. Я відчинив двері і побачив, що огораві скола ліниво перебирає листівки, що їх я лишив на столі. «Стільки мов», – висловила вона своє здивування. «Хто зможе керувати такою багатомовною країною?» Я підійшов, і вона вказала на різні шрифти – південно-індійські мови з акуратними і компактними завитками, прямокутні арійські шрифти північної Індії, гострі, кутасті літери бенгалії. Вона взяла одну і почала читати вголос. «Це Гуджарацька?» – поцікавився я. «Маратхі», – виправила вона, – «але це неважливо». Я подивився на неї. «А що там написано?» «Синий Сламу», – почала вона читати і нахмурилася, перекладаючи слова, – «постаньте і помстіться за вбивство невинних, помстіться за смерті Гюль Могамеда і мучеників Хаджі Алі». Кілька довгих секунд я ошелешено дивився на тонкі папірці, перевів погляд на рядки цифр на аркушах, які я викрав. Один із них – платіж Шива Сабха. Раптом, із жахливою ясністю, я усвідомив правду. «Я мушу їхати до Хаджі-Алі», – вигукнув я. «Необхідно знайти Сема». 56. Сем Віндем Підозрюю, що традиція східних релігій вимагає від святих мужів розташовувати урни й місця паломництва якомога далі. Буддисти з індуїстами просто схиблені на тому, щоб запхнути монастир високо в Гімалаї, а джайністи, як я дізнався, полюбляють ставити храми в таких місцинах, куди від головної дороги їхати ще день чи два. Мусульмани переважно більш практичні, але могила Хаджі Алі та мечеть, що носить його ім'я, може похвалитися тим, що побудована в місті, проте в неймовірно важкодоступному місці. Будівлю зведено на маленькому острові, що стерчить посеред бухти, і вона не схожа на жодну мечеть із тих, що мені довелося бачити. Таке враження, що вона здіймається просто з води. Товсті міцні стіни коло моря поступаються складній архітектурі періоду Великих Моголів. Спочатку здається, що вона абсолютно відрізана від суші, але наближаючись можна побачити дамбу, яка поєднує її з материком і зараз повну народу. Я наказав водію зупинитись і почекати. Вийшов і разом із сотнями вірян рушив до дамби. Дорога від Суші до мечеті піднімалася на кілька футів над водою і тягнулася майже на чотири сотні ярдів. Зазвичай то була б приємна прогулянка, але сьогодні людей було так багато, що шлях ставав небезпечним. Чоловіки рухались по шестеро в ряд, ніякої огорожі не було, а вода хлюпала майже під їхніми сандаліями. Обігнати їх не було ніякої можливості, якщо ви не мали бажання скупатися в морі, тож я приєднався до процесії та повільно поплентався до мечеті. Біля самісінького острова дорога розширялася, але це не дуже рятувало ситуацію. Плаский майданчик перед арочним входом до мечеті був уже заповнений. У дальньому кінці влаштували сцену, задрапіровану ісламським зеленим, і кілька чоловіків розставляли динаміки. Я протиснувся крізь натовп до сцени, відчуваючи звідусіллі зацікавлені погляди. Тут, на святій землі чи принаймні на десяти її футах, я, як єдиний невірний на весь острівець, з полегшенням усвідомив, що натовп добровільно розступається, пропускаючи мене. Опинившись біля сцени, я схопив за комір одного з роботяг, що порпалися з динаміками, і запитав, де мені знайти гюль Могамеда. Відповіді чекати не довелось. Тієї ж миті він сам вигулькнув з позалаштунків лаштунків біля сцени. Побачив мене із кам'янів. На обличчі відбився страх. Але він похвально швидко себе опанував. Тут він серед друзів, тисяч друзів, і, наважуюсь припустити, міг би запросто наказати розірвати мене на шматки, якщо така буде його воля. Судячи з виразу його обличчя, він цілком міг таке обмірковувати. Я вирішив перехопити ініціативу, доки він не перейняв рішення. «Я знаю про Ачабагяна», – заявив я, підходячи до нього. «Він добре розіграв невігластво». «Про кого?» «Про вашого приятеля Айрані. Насправді він вірменен. Знаю, ви завербували його в Янгоні, привезли до Бомбея, поселили в Таджі під вигаданим іменем». «Він дивився на мене так, ніби я позбувся клепки». Що ви таке кажете? Айрані не працює на мене, і я достеменно не знайомий ні з якими вірменами. Його охоронці відчули напругу і почали підсуватися ближче. Вони не зводили з мене очей. Не корчте із себе блазня, сказав я. Мені відомо, що ви заплатили йому, щоб він убив Мугерджі. Гюль розреготався. Я заплатив Айрані? Я ніколи нічого не платив тому Айраніну хіба за таксі? Навпаки, це він пожертвував велику суму нашій партії, а щодо Мухерджі, я ж уже казав, що вперше почув це ім'я на другий день після вбивства. Я не знав, що він у тому будинку, і я туди не заходив. А тепер пропоную дати мені спокій, доки мої друзі не вирішили, що вам хочеться повернутися на материку плав. Я виклав останній козир. Мені відомо, що він їде сюди на зустріч із вами. Гюль тряхнув головою. «Дуже сумніваюся». Він махнув рукою на сцену. «Я виступаю з промовою. Буду напрочуд радий, якщо ви залишитесь і послухаєте, якщо вам хочеться. Але говорити буду на урду. Сумніваюся, що ви чи Айрані щось зрозумієте». Не встиг я відповісти, як він уже розвернувся і повернувся за лаштунки. Я рушив-був слідом, але дорогу заступили двоє кремезних чоловіків, яких Гюль Могамед найняв точно не за красномовство. Я поміркував, чи варто мені прориватися повз них із кулаками, але то була б не найкраща ідея, зважаючи на моє перебування біля мечеті в оточенні тисяч людей, які вважали мене невірним. Коли йдеться про лінчування, ініційоване релігійними фанатиками, ми британці вже створили чудовий прецедент. Згадаймо генерала Гордона в Хартумі. На його боці було кілька сот солдат і божественне благовоління пророка Ісаї. І все одно нічого доброго з того не вийшло. У мене ж тільки й було підтримки, що Сурен у бунгало на малабар та чужий водій в автомобілі за сотню ярдів звідси. Розумним було б відійти, але я ще не закінчив із Гюль-Могамедом. Може, розсудливість є кращою частиною доблесті, але я ніколи не розумів, чому. Врешті-решт, я зупинився на середині, Розвернувся, щоб іти, а тоді повернувся і пробіг повз них. Мабуть, так нахабно з ними вже давно ніхто не поводився, і моя поведінка стала для них несподіванкою. Я вже віддалився на кілька футів, як відчув, що міцна рука схопила мене за комір та потягнула назад. Мене розвернули на 180 градусів і штовхнули в живіт так, що вибили дух. Я зігнувся навпіл, хапаючи ротом повітря, і не встиг оком кліпнути, як відчув, що мене тягнуть геть подалі від сцени. На мить мені здалося, що погрозу Дюль Могамеда втілять у життя і скинуть мене в море, і якби я чинив опір, так і зробили б. На щастя, вони вирішили, що краще відвести мене до дамби, і в цьому я з ними погоджуюсь. Попри те, що на мітинг крокувало дедалі більше людей, вони без зусиль доставили мене до материка. Побачивши, що двоє головорізів тягнуть саги, Банатов розступався як червоне море перед Мойсеєм, роль якого хоч не хоч, а дісталася мені. Доволі безцеремонно мене штовхнули на сушу, і хлопці лишилися стояти на випадок, якщо я знову захочу пробратися до мечеті. Я, хоча й пізно спробував учинити розважливо, відступив на кілька кроків і змішався з натовпом, щоб узяти паузу і дочекатись, доки ці бандити повернуться до мечеті. Я сперся на пошарпану стіну, запалив сигарету і задумався над коментарями Гюль Могамеда. Якщо він каже правду, то жодної зустрічі опівдні з людиною, що називає себе Айрані, призначено не було. Але я відчував, що Айрані все одно сюди прийде. Я поглянув на годинник. Дуже скоро все з'ясується. Докуривши сигарету, я повернувся до входу на дамбу. Охоронці Гюль Могамеда так і стояли там, а за кілька хвилин справдилися мої найгірші страхи. Я побачив Айрані у ліляному костюмі з коричневим шкіряним портфелем. Він був на фут вищий і ширший за всіх інших паломників, і двоє головорізів проводили його поглядом, але нічого не зробили, щоб його зупинити. Оскільки охорона Гюль Могамеда нікуди не йшла, спроба простежити за Айрані до мечеті була дурною справою. Я мав при собі револьвер, але якби дістав його і почав погрожувати, то отримав би більше шкоди, ніж користі. Так я і стояв безпорадний. Доки раптом не побачив у натовпі знайоме обличчя. 57. Сурендранат Банерджі Я прожогом вибіг із будинку міскола і схопив велосипед садівника. Не найшвидший транспортний засіб, але, як кажуть британці, жебраки носом не крутять. Я виїхав на вулицю і помчав. Удача була на моєму боці, оскільки більшу частину дороги довелося з'їжджати з пагорба, і я набрав пристойну швидкість, спускаючись до пляжу Чаупатті. Там на перехресті була стоянка таксі. Я зупинився, подякував богам, кинув велосипед і підбіг до найближчого таксі. Лише коли я влаштувався на задньому сидінні і таксі рушило в напрямку Педдер-Роуд, я отримав змогу підбити підсумки. Айрані, насправді Аджабагян, його найняв відділен, принаймні один підступний офіцер звідти, Макре. Мета? Підігравати обом сторонам проти середини, потайки підкидати британську готівку як індуїстам, так і мусульманам-екстремістам, намагаючись, як я припускаю, позбавити голосів на майбутніх виборах більш стримані партії, або ще гірше – здійняти хвилю насильства та забезпечити підстави для скасування виборів. Якщо такою є причина, то стає зрозумілим, навіщо було вбивати Мухерджі. А Чабагіан заманив Гюль Могамеда до Баджбаджа під приводом зустрічі з багатим благодійником. Після того задушив Мухерджі, сподіваючись, що в злочині звинуватять Гюль Могамеда, і він уб'є двох зайців одним пострілом. Але Гюль щось запідозрив і втік з місця злочину, а я там опинився. Підозрюю, що Ачабагян міг підкупити місцеву поліцію заздалегідь, що пояснює, чому офіцери так швидко опинилися на місці. Якби все йшло за планом, убивства Мухарджі та арешту Гюль Мухамеда вистачило б, щоб підпалити бікфордів шнур і нацькувати індуїстів та мусульман з усієї Індії одне на одного. Так і сталося. Смерті Мухерджії цілком вистачило, щоб спалахнула Калькутта. І не останню роль тут зіграли тисячі листівок, розклеєних за одну ніч, як в індуїзьких, так і в мусульманських кварталах. Тих листівок, які Адчабаян надрукував заздалегідь, а тоді роздав екстремістам з обох боків. Той факт, що повстання не поширилося, можна пояснити тим, що Мухерджі не був головним поміж індуїстських радикалів, а ще тим, що не вдалося вплутати Гюль Могамеда. Втім, Ачабагян наразі збирався виправити цю помилку. Якщо вірити листівці, перекладені міс кола, Ачабагян хоче зробити в Бомбеї те, на що не спромігся в Калькутті. Вб'є Гюль Мохамеда в мечеті і спровокує повстання мусульман по всьому континенту, і це зіграє на руку нашим британським правителям. Хіба знайдеться кращий спосіб продемонструвати зовнішньому світу, що індійці не здатні керувати своєю країною? Дивіться, радісно закаркають британські газети та їхні індійські сурогати Ці люди перегризуть одне одному горло Ми мусимо продовжувати панувати в Індії Хоча б заради того, щоб урятувати цей народ від самого себе Зухвалий план Але я не маю забувати, що Неатчабагян його розробив Він просто знаряддя План британський, принаймні вигаданий підступним британським агентом навіть зараз мені важко було це прийняти. Раптом спливли слова, які багато разів повторював мій батько ще відтоді, коли я був малим. Розділяй і володарюй. Британці так завжди поводились. Так вони поневолили нас спочатку і так навіть тепер тримають нас у рабстві. Але кого нам звинувачувати? Їх чи себе? Вони лише користаються нашою тупістю та упередженістю. Це відкриття не мусило бути для мене шоком, але стало. Британці – це люди, на яких я працював, чиї інститути я підтримував. Я раптом усвідомив, що це ті самі люди, які наразі хочуть мене заарештувати і судити за злочин, якого я не скоював. Але це питання для іншого часу. Зараз я мушу зупинити хаос і кровопролиття, яке може спровокувати вбивство Фарида Гюль-Могамеда. Автомобіль спускався, доки вдалечині я не побачив мечеть, яка здіймалася з моря, як мрія. Купол і один мінарет безтурботно біліли на сонці. Цікаво, де Якщо йому пощастило, він заарештував Гюль Могамеда і забрав до поліційного відділку? Причини для цього хибні, але це врятує політику життя, але навряд чи таке сталося. Навіть цим здатиму свідомити, наскільки божевільною є спроба одного англійця без однострою заарештувати відомого мусульманського політика біля мечеті. Саме тоді, коли я почав схилятися до думки, що встигну доїхати вчасно, таксі зупинилося, не в змозі рухатись далі через стіну людей у білому. «Що сталося?» – запитав я Гінді. З відповіді водія зрозумів, що біля мечеті проводиться якийсь мітинг, і якщо ми не можемо проїхати через натовп на дорозі, то мітинг цей вельми численний. Раптом я зрозумів сенс нотаток у паперах Айрані. «Хаджі Алі, 12. -та. Де краще вбити лідера політичної партії, як не на очах тисячі його послідовників?» Я звірився з годинником, чверть на дванадцяту. Я сунув водію банкноту в одну рупію і вискочив з авто. Звідси краще пішки. Я кинувся у вирд юрми і почав проштовхуватись крізь море тіл, пробиваючись до входу. Звідкись долетів шум сутички, почулися незадоволені голоси. Я обернувся і побачив, як натовп розступився, і переді мною, ніби викинутий хвилею на берег, повстав дещо пошарпаний сем. «Що ти тут робиш?» – запитав він, дошкутильгавши до мене. «Власне, яке це має значення. Я просто радий тебе бачити». Навзаєм відповів я. «Що сталося?» «Я спробував заарештувати Гюль Могамеда», – поморщився він. «Але щось не дуже вдалося. Втім, я мав рацію. а іроні тут. Щойно бачив, як він пройшов дорогою. Вони змовились». «Ні», – заперечив я. «Ми й помилялися. адже Чабагіан прийшов не для того, щоб зустрітися з Гюль Могамедом. Він збирається його вбити». Вираз полегшення, що з'явився був на його обличчі, зник. «Що?» «Немає часу пояснювати», – сказав я, повертаючись до дороги. «Мусимо йти за ним». Він поклав руку мені на плече і утримав. «Усе не так просто. Я тут мав непорозуміння з охоронцями Гюль Могамеда». Він махнув на двох високих чоловіків, що стояли, схрестивши руки біля входу на дамбу. Хотів змусити Гюль поговорити зі мною, а їм не сподобалось. Це пояснює, чому в нього такий вигляд, ніби він щойно бився з кимось. Іноді мені здавалося, що він сам шукає смерті. «Тоді я йду сам», – вирішив я. «Стривай», – зупинив мене він. рибку можна зловити по-різному. Ходімо сюди». 58. Сем Віндгем Уже із суреном я швидко спустився до набережної. Там, недалеко від берега, буксири з пом'ятим корпусом та почорнілими від старості лопатями тягнув до причалу інше судно. Коли менше судно наблизилося, я затримав подих і стрибнув, з грацією морської корови приземлився на хитку дерев'яну палубу, до смерті налякавши худого моряка, який там стояв. Оттямитись той не встиг, бо поруч зі мною гепнувся Сурен, розхитавши й без того ненадійний дерев'яний настил. Ми підхопилися, пробігли вздовж судна до корми. Звідти я забрався на випнутий бампер буксира і піднявся на палубу. Допоміг Сурену і кинувся до рубки. Звідти вийшов Лоцман, і розгублене обличчя його свідчило, що він не знає, за кого нас вважати. Чи то ми пірати, чи чиновники бомбейського порту. Я витягнув своє посвідчення і помахав перед його носом. «Поліція, ви мусите довезти нас до Хаджі Алі». Він був явно спантеличений, і спроба Сурена пояснити все на корявій гіндустані не дуже допомогла. Чоловік витягнув руку в бік мечеті. «Хаджі Алі там? До неї можна дійти?» Сурен розпочав був розгорнуту відповідь, яка, припускаю, пояснювала те, чому це не найпрактичніший варіант. Але щоб заощадити час, я вирішив прискорити справу і витягнув револьвер. Веблі поклав край дискусії, і пілот хутенько повернувся до рубки і заходився розвертати буксир до мечеті. За кілька хвилин ми вже пливли туди, долаючи коротку дистанцію до острова, якщо не на повну пару, то принаймні таким темпом, який давав відчуття прогресу. Револьвер я тримав наставленим на безпорадного лоцмана, просто щоб той зосередився на завданні. До нас наближалися білі стіни Хаджі Алі. Пролунало металеве скриготіння, яке видають динаміки на початку роботи. Після цього ми почули глибокий баритон. «Починають», – завважив Сурен. Я кинув погляд на годинник. Дванадцяте рівно. За п'ять років у цій богом забутій країні я не можу пригадати, коли ще місцевий захід дійсно починали в оголошений час». Сурен наказав Лоцману прямувати до смужки землі перед мечеттю, де стояла сцена і зібралися віряни. Чоловік похитав головою. «Неможливо, Сагибе, скелі. Човен не може ближче. Але з іншого боку є пірс», – запропонував він. Повертай туди, з полегшенням кинув Сурен. Швидко. Чоловік натиснув ногою на педаль, але крім інтенсивнішого смороду дизельного палива, нічого не змінилося. Поступово судно відійшло трохи далі й обігнуло мечеть. Динаміки знову заскреготіли, потім заговорив голос, який ми обидва впізнали. «Гюль Могамед», – сказав Сурен, – «починає свою промову». Я поглянув на Лоцмана. «Це корито може пливти швидше?» Він сприйняв мої слова як особисту образу воно вже йде на повній швидкості загибель, якщо хочете швидше, наступного разу крадіть гострозубу акулу. Хоробра заява, зважаючи, що я й досі тримав його на прицілі, але капітани бувають доволі чутливими, коли мова заходить про їхні плавучі засоби. П'ять хвилин по тому ми обігнули острівець і стіни хаджіалі трохи відступили від берега. На цьому місці був улаштований причал. Судно дюйм за дюймом наближалося, і коли рівень води мав досягати коліна, ми зістрибнули у воду і побрели до берега. Людей не було. Мабуть, усі очі були прикуті до оратора на мітингу. Ми з Суреном прискорили крок і, опинившись у тіні мінарету, побігли до входу до мечеті і людей, що там зібралися. Голос Гюль Могамеда лунав голосніше, вже можна було розібрати слова. Те саме можна сказати і про схвальні викрики з натовпу. Я зупинився й оглянув сцену. Перед нами на майданчику, що ледь затягнув би на половину футбольного поля, з'юрмилася тисяча людей, і всі були ізосереджені на задрапірованій зеленим сцені. Я вдивлявся в обличчя, шукаючи айрані. Сурен переводив подих. «Де він?» «Не бачу. Може, пробрався вперед? Там нічого не заважатиме стріляти». Я майже погодився з ним, але все ж таки прикусив язик. Якщо айрані вбиватиме гюль Могамеда тут перед такою кількістю його найпалкіших послідовників, він підпише собі смертний вирок, НАТО прозірве його на шматочки, не встигне він і п'яти кроків зробити, та хоч би що він планував, це явно не пістолетний вистріл у людину на сцені. Він не стрілятиме в нього з натовпу, пояснив я. Я оглянув високі вікна, що виходили на сцену, і дах мечеті. Це мусить бути снайперський постріл звідкись? Ні, сказав Сурен. Я обернувся до нього. Обличчя його сполотніло. Міскола переклала листівку. Там було написано «Мученики Хаджі Алі». Гадаю, він жбурне в натовп бомбу. Я гарячково міркував. Коли я бачив на Дамбі, він ніс портфель. Я вирішив, що це для грошей від Гюль Могамеда. Але, якщо Сурен має рацію, вміст портфеля був більш небезпечним. Мусимо вивести звідси цих людей. Тримаючи одну руку ближче до револьвера, я ринувся в масу народу, проштовхуючись уперед. Усі протести заглушав голос Гюль Могамеда, що луною віддавався в динаміках. Але коли ми були вже за кілька футів від сцени, навіть він нас помітив. Тон його змінився. Слів я не розумів, але вистачило реакції юрби, щоб зрозуміти, що ми в біді. Не встиг я оком кліпнути, як люди повернулись до мене, почали хапати за сорочкою руки. На долю секунди, доки поле зору не заступили роздратовані чоловіки, я побачивай рані в ляному костюмі, який пробирався до завіси за сценою. В мене вчепилися руки, в плечі впилися пальці. Ще секунда, і я не зможу його зупинити. Тому з останніх сил вивільнив одну руку, витягнув револьвер і випалив у повітря. Ефект був миттєвим. Звук пострілу відбився від стін, і руки, що тягнулись до мене, відсмикнулися, наче вражені електричним струмом. Люди попадали на землю, марно шукаючи прикриття. Тільки Айрані не зупинився. Він уже добіг до лаштунків. Ще мить і зникне за завісою. Охоронці Гюль Могамеда піднімалися до нього на сцену. Тепер, коли натовп не заважав, ми із Суреном кинулись за Айрані, але щось тут було не так. Минуло ще кілька дорогоцінних секунд, і я усвідомив, рвучко зупинився. Портфель. Сурен так і витріщився на мене. Прошу. Айрані прийшов із портфелем, десь його залишив, мусимо його знайти, пояснив я. Сурен важко ковтнув. Я знайду, біжи за Айрані. Пусте, відрізав я, «Айрані почекає, шукаймо разом. Ці люди розірвуть тебе, якщо ти залишишся. Його пропозиція мені не сподобалась, не хотілося наражати його на небезпеку, але коли я зібрався протестувати, він мене обірвав немає часу на суперечки, біжи за ним. Звісно, він мав рацію, але я не міг відпустити його в натовп без зброї. Сержанте, крикнув я і кинув йому свій револьвер, бережи себе. 59. Сурендранат Банерджі. Я інстинктивно простягнув руку і схопив револьвер, рукоять якого була слизькою від поту. Люди навколо підводились. На щастя, їхня увага була прикута до Сема, і, як не дивно, на мене майже ніхто не дивився. Можливо, вони відчували таке полегшення, що їх не застрелили, що ніхто навіть не усвідомлював, що я – спільник того божевільного англійця, який щойно палив із пістолета в повітря. Я пройшов до того місця, де, на мою думку, стояв Айрані, але нічого не знайшов. На сцені хтось кричав. Я підняв очі і побачив Гюль в оточенні охоронців. Він указував на мене. Може, Юрба мене й не помітила, але він достеменно впізнав. І тут я побачив. Біля підніжжя платформи, майже безпосередньо під тим місцем, де стояв Гюльмохамед, я побачив сумку з гардероба в номері Айрані. Недовго думаючи, я метнувся до неї. Гюльмохамед вирішив, що я задумав атаку на нього, і за мить один з його людей уже зіскочив зі сцени. Лишалося тільки одне. Я підняв револьвер і прицілився йому в голову. Чоловік завмер. «Поліція!» – викрикнув я і проскочив повз нього. Добіг до портфеля і смикнув застіпку. Замкнена. Але цього разу вибору я не мав і збив нехитрий замочок. Відкрив сумку і відсахнувся. Жодної помилки щодо її вмісту. Циліндрики, вибухівки та кілька дротів, під'єднаних до годинникового механізму. Мені вже доводилося бачити бомби, але не такі, як ця. Таку, тільки на сторінках підручника. Бомби, які виготовляли наші калькутські анархісти, були грубими підробками порівняно з цією штукою – простенькі металеві сфери з вибухівкою та запалом. Лише одного разу я мав змогу побачити бомбу з годинниковим механізмом. Та й то вона була явно аматорською і не вибухнула. Ця була зовсім іншою. Або Айрані отримав професійну підготовку ще в армії, або ж її передала йому людина дуже обізнана в таких речах. Хай там що, а шанси знешкодити її майже дорівнювали нулю. Я обернувся до охоронця Гюль Могамеда, який так і стояв, піднявши руки вгору, жестом підкликав його до себе і вказав на бомбу. Твій сагиб мусить сказати людям, щоб вони якомога далі відійшли від сцени, а потім ти виведеш його звідси в мечеть. Чоловік швидко усвідомив, що на кону. Він застрибнув на сцену, пояснив Гюль Могамеду, що бачив сам і що я йому сказав. Політик витріщився на мене, тоді схопився за мікрофон і твердим голосом наказав своїм послідовникам встати і хутко пройти або до мечеті, або до дамби. Реакції людей довелося чекати кілька довгих секунд. Якщо пристрій вибухне зараз, десятки, якщо не сотні людей, а з ними й ми, з Гюль загинуть. Невідомо, скільки часу ми маємо, але процес потрібно прискорити. Я вкотре стиснув револьвер, прицілився в небо і вистрілив. Бажаний результат я отримав, і за хвилину в радіусі 20 футів від бомби нікого не було. Я ризикнув озирнутися на сцену, щоб переконатись, що Гюль прислухався до моєї поради, але сфокусувати погляд я не встиг. Побачив спалах, і повітря струсив гуркіт, схожий на грім. Мене відкинуло, і останнє, що я пам'ятаю до того, як мене поглинула темрява, обрушилася платформа, здійнявши хмару куряви і уламків. Шістдесят. Сем Віндгем. Я почув вибух, а за ним крики чоловіків і хлопців. Айраній прорвався залаштунки, я за ним. Ми пробігли крізь арку на територію мечеті. Він теж обернувся на звук вибуху, і, побачивши мене, посміхнувся. «Здавайтеся, а чебагяне!» – крикнув я. «Вас заарештовано?» «Марно, звісно. Цей чоловік мав фору і пістолет. На його місці я б цим скористався. Він ніби почув мою підказку, підняв револьвер і вистрілив. Пуля чиркнула по стіні за моєю спиною, і мене обсипало цигляним пилом». Я пірнув під прикриття, а коли підняв голову, побачив, що він завертає заріг. Я підхопився і чкурнув слідом на сліпуче сонце того ж дворику, який пробігали ми із Суреном після висадки з буксиру. Але Айрані прямував не до моря. Він повернув і взяв курс на арку перед мечеттю, ту, яка вела в протилежний від сцени бік майданчика. Територія за аркою перетворилася на суцільне море тілу. Люди давили одне одного, намагаючись пробратися до дамби, що вела на материк. Натовп валив просто на нас. Я зупинився, нажаханий тим, що бачив. Хвиля котилася, і оскільки виходу більше не було, люди топтали інших у боротьбі за можливістю рятуватись. Хтось стрибав просто у воду, а й рані розчинився у вирі тіл. Я завагався, чи не бігти за ним, але важливіше було допомогти пораненим. Я розвернувся і почав пробиватися до сцени, де смерділо димом і крематорієм. Переді мною була картина пекельної руйнації. Сцена перетворилась на поховальне вогнище. Зелені завіси палали на скелеті з бамбукових палець. Перед сценою лежали тіла, безвольні і вкриті пилом. Серед уламків ворушилося кілька душ, не в змозі підвестись. Я розвернувся, шукаючи Сурена, промовляючи молитву до Бога, в якого не вірив, благаючи, щоб Сурен опинився поза межами радіусу вибуху, коли ця штука рознесла все вщент, щоб зараз він був десь за сценою, дбаючи про безпеку Гюль Магамета. Я відчайдушно видивлявся в обличчя тих, хто лишився, сподіваючись знайти серед них сержанта. Там, найближче до сцени, до лілиць лежало тіло, засипане пилом. Я наблизився до нього, і страх мій збільшився. Зріст і статура сурена. Я підійшов і упав на коліна. Сорочка така, як у нього. Обережно перевернув. Обличчя та груди вкриті кров'ю, і неможливо сказати, наскільки важко він поранений. Мене захлеснула хвиля провини. Це моя помилка. Я не мусив погоджуватись на його план. Тут мусив би лежати я, а не він. Я взяв його за руку і тремтячими пальцями спробував намацати пульс. Заплющив очі. Є. Сорен розплющив очі. Кілька секунд він не міг сфокусувати погляд, а тоді здивувався, побачивши свою руку в моїй. «З тобою все гаразд?» – запитав я, поклавши його руку йому на груди. «Здається, так. Він розвернувся. Гюль Могамед?» Я про нього не думав. озирнувся на уламки сцени. Схоже, тіл серед палаючих дощок немає. Думаю, з ним усе добре. Сурен витер з обличчя кров і пил. Я простягнув йому руку. «Піднімайся», – сказав я. «Чи так і будеш прохолоджуватись тут цілий день?» Він схопив мою руку, і я допоміг йому підвестися. «Що зайрані?» – з надією запитав він. «Утік». «Дій кінець», – підсумував Сурен. «Без нього мені не довести свою непричетність». «Це неправда», – не погодився я. «Так гарти ще живий. Коли він оговтається, то підтвердить твою історію». Навіть мені ці слова здалися порожніми. «З континенту долину виття Сирен. Ходімо», – потягнув я його. «Мусимо вибратися звідси, доки поліція не приїхала». 61. Сурендранат Банерджі Хитаючись, ми пішли по дамбі назад, саме під'їжджали перші поліційні фургони та карети швидкої. Повз нас із Семом пробігли констеблі та санітари з ношами і змішалися з натовпом. Автомобіль чекав, двигун працював. Водій Міскола, наполоханий вибухом та юрбою, що кинулась до дороги, відчув, що від'їжджати доведеться швидко. Ми мовчки їхали на південь, назад до середмістя, завернувши до готелю «Тадж» у відчайдушній надії, що Айрані туди повернувся. Марно, звісно, але англійське прислів'я стверджує, що потопаючи і за соломинку хапається. Нас повідомили, що Айрані виїхав учора ввечері, і я сумніваюся, що ця особа проіснує до заходу сонця, адже Багіан просто відкине цю личину і зникне. Коли ми повернулися до Малабаргіл, покоївка міскола обробила мої рани, а Сем спробував зв'язатись із Доусоном. Я намагався зосередитись на хорошому. Ми врятували життя Гюль Могамеда і, сподіваюся, запобігли кровопролиттю, яке розпочалося в Калькутті після вбивства Мухарджі. Це було варте того, щоб відсвяткувати, хоч би що там було у мене на душі. Мій докладала зусиль, щоб покращити нам настрій, так як це здатна робити жінка, що має гроші та дозвілля, але її жвавість не розвіяла мою чорну зневіру. Як могло дійти до такого? Навіть зараз, коли факти стали очевидними, мені важко було це зрозуміти. Змова відділу Н з метою спрямування грошей екстремістам, як індуїстам, так і мусульманам, щоб дестабілізувати згоду, якої досяг Ганді, і тим самим вплинути на вибори. Усе це вело, якщо вірити до Усуну, до Макре, підступного агента, який замислив низку вбивств, плануючи нацькувати індуїстів та мусульман одне на одного. Але переховуватись довелося мені, і саме мене судитимуть за вбивство Мухерджі. А вже ж то буде несправедливий суд. Ані індійські, ані британські закони не передбачають суду присяжних. Вирок мені виноситимуть британські судді в камері. Жоден із фактів причетності відділу Н не можна підтвердити вагомими доказами. Та навіть якби таке було можливо, сумніваюся, що це допустили б. Військові про це подбають, зроблять посилання на пункти щодо імперської безпеки та й край. Навіть якщо мені якимось дивом вдасться уникнути Шибиниці, життя моє, таке, яким воно було, і таке, яким обіцяло бути надалі, закінчиться. Не буде вже ні родини, ні кар'єри, ні пошани. І що більше я про це думав, то більше схилявся до висновку, що вибору у мене не лишилося. Минулого тижня на мене ніби обрушилися Гімалаї, а тепер лавина нарешті прокотилася, і я підвівся у синцях та вічаї. Але ці кілька днів, як я тепер розумію, були кінцем шляху, яким я крокував кілька років. Ні, не кінцем, а черговим перехрестям. Треба обирати, повертати ліворуч або праворуч. Усе це лицемірство викликало гнів. Влада, на яку я працював, який бездоганно прослужив п'ять років, це та ж сама влада, яка судитиме мене за злочини, скоєні своїми ж агентами. Сем повернувся на суплений. Вони оголошують розшукача багана в усіх портах, на всіх вокзалах. Є шанс, що впіймають. Тим часом, як каже Доусон, розраховують, що Гюль зробить заяву, у якій закликатиме своїх людей зберігати спокій. Він мусить чітко це зазначити. Якщо ні, преса дізнається, звідки до нього надходили гроші. Він замовк, чекаючи моєї реакції, але я промовчав. Між нами запало незграбне мовчання. Він упевнений, що зможе добитися, щоб із тебе зняли обвинувачення. Каже, що потрібен час, але коли ми повернемось до Калькутти, він замовить слівце потрібним людям, а якщо ще й Адчабагяна впіймають, то... Я не повернуся до Калькутти, відповів я. Я не можу скористатися цією можливістю. Сем поглянув на мене. Тобі ж не можна залишатися в Бомбеї. Тебе знайдуть і заарештують. Краще повернутися додому і здатися добровільно. «Я не збираюсь тут лишатися і не маю наміру задаватися». Я пояснив йому свій план. «Ну що ж», – промовив він, – «можливо, не здавайся було не таким уже й поганим прізвиськом». 62. Семвіндгем Періщив дощ, лив як кров із небесної рани. Від вибуху в хаджіалі минуло вже 36 годин. Ми знову сиділи в авто у Араві Скола, і водій, невразливий до погоди, мчав безлюдними вулицями, розтинаючи калюжі чорної щерби. Суренна поліг, щоб дорогою ми зупинились біля маленького придорожнього вівтаря господу Ганеші, індоїстському богу з головою слона. Для мене це стало несподіванкою, адже це був Бог удачі, якої нам так бракувало останніми днями. Він ще й бог сприятливого початку, пояснив Сурен. Водій зупинив автомобіль біля тенту, з якого крапала вода, вийшов і відчинив дверцята своїй хазяйці. З боку Оравіс було дуже великодушно поїхати з нами, особливо зважаючи на огідну погоду. Але вона виявилася наполегливою і заявила, що буде неправильним лишитись удома. Я запалив сигарету і дав їм із суреном кілька хвилин на прощання. Сліз, ясна річ, не було. Вони були знайомі лише кілька днів, і хоча дружба спалахує швидко, емоційний зв'язок вимагає більше часу. До того ж вона здалася мені доволі спокійною жінкою, щоб лити сльози. Сурен вдячно кивав якійсь вельми цінній пораді, яку давала йому молода жінка. Я не втримався і всміхнувся. Коли ми з ним познайомилися, він не міг дивитись на жінок, не спалахнувши. І ось, прошу, теревенець з бомбейською мільйонеркою, як той Рудольф Валентино. Оравіс обійняла його і вимовила ще кілька мудрих слів. Він подякував і простежив поглядом, як вона сіла в авто. Ця остання мить належить тільки нам і з ним. Я поглянув на свій годинник, підставивши руку під хворобливо-жовте світло вуличного ліхтаря. Пів на дев'яту. «Готовий?» – запитав я. Він торкнувся капелюха. «Готовий». Я розкрив чорну парасольку, щоб укрити сурена від дощу, але він був уже за кілька кроків від мене, простував через дорогу до важкої залізної брами. Я кинувся за ним і наздогнав уже біля маленької дерев'яної будки вартового. Я пред'явив своє посвідчення. «Де митне управління, синко?» «Поліція». Перший ліворуч, кволо кивнув юнак в непевному напрямку. Ми пройшли сотню ярдів. Небо плакало, краплі дощу важко падали на порепаний цемент причалу. Дурбан відпливає за сорок хвилин, але потрібно владнати формальності. Митниця являла собою напівзруйнований дерев'яний сарай між двома іншими дерев'яними сараями, більшими, але такими ж занедбаними. Двері не були зачинені. Певне, деревина вже так викривалась, що їх не можна було зачинити щільно, не вдавшись до грубої сили ланцюга та заминка. Я широко прочинив двері і пропустив Сурена. В дальньому кінці, за столом, освітлений водянистим ореолом голої лампочки вгорі, схилився над реєстром митний офіцер. Поруч із ним розвалився ще один чоловік, моряк, судячи з одягу. Я відчув, як Сурен завагався. Митник, мускулистий чолов'яга з білим як папір обличчям, байдуже, що він у тропіках, підвів очі. Я повернувся до Сурена. «Ти ще можеш передумати». Він похитав головою і ступив уперед. Ім'я? Нігардей. Документи? Сурен сунув руку в кишеню пальта і витягнув паспорт, який дав йому Доусон, простягнув офіцеру. Той без особливого інтересу погортав сторінки. Пункт призначення? Саутгемптон Туди прямував Дурбан, але не Сурен. Він планував полошити судно в Генуї або Марселі, а звідти їхати до Парижу чи Берліну. В обох цих місцях були спільноти іммігрантів, політичних біженців з Індії, яким надали притулок колишній ворог Британії та її союзниця. Сурен сказав, що буцімто краще зустрічають в Німеччині, але їжа смачніша у Франції. Задоволений офіцер повернув паспорт. А висер, Звернувся він до мене. Я не їду. От і чудово. Дурбан пришвартований біля пірсу Сі. На вулиці дощ так і лив, але шлях до пірса був благословенно коротким. Над нами височив образ Дурбана на тлі вогників на пагорбах. Судно було торговельне з кількома койками для простих мандрівників. Усе це організував приятель Оравіс містер Пантакі, і така подорож була безпечнішою, ніж на пасажирському лайнері. Якось Сурен поскаржився мені, що такі судна, як от Дурбан, вивозять у своїх трюмах багатства Індії. Сьогодні його слова справдилися. Ми зупинилися біля підніжжя трапа. Мій батько вважає, що починати нову справу в дощ – це сприятливий знак. Нехай це залишиться на совісті твого батька та господа Ганеші, але я б сказав, що у тебе в ролі сприятливого знаку добрі документи. Він гірко розсміявся. Сподіваюся. Так тримати. Повз нас пройшов матрос, покосившись із цікавістю. Піднявся на трап. «Я пришлю тобі телеграму, коли дістанусь до Європи», – сказав Сурен. «Так просто не відбудешся», – пожартував я. «Ще до того очікую листівку із Суецького каналу і світлину чогось смачненького на кшталт пірамід, у гіршому разі хоча б верблюда». «Ще кілька хвилин ми говорили ні про що». Безглузда розмова, одразу і забута, замість стількох важливих речей, які потрібно було сказати. Я пригадав, коли в останнє бачив свого батька. Тоді ми теж розпрощалися, обмінявшись кількома незначущими словами. Відтоді я не раз шкодував про втрачену можливість, і от зараз знову роблю те саме. Світ змінюється, англійці лишаються тими самими, як динозаври. Пролунав гудок корабля. «Я мушу йти», – сказав він. Я кивнув, і він повернувся до трапу. «Я все владнаю, Сурене», – промовив я. «Знайду Ачебагяна, простежу, щоб із тебе зняли звинувачення і попросили вибачити. Сподіваюсь побачити тебе ще до різдва». Сумніваюся, що він мені повірив. Але ж хлопцем був чемним, і тому всміхнувся. Я простягнув руку. Він потиснув. «Бережи себе, сержанте», – сказав я. Видно було, що він стримує емоції. Ця чуттєвість – прокляття його народу. Він розтиснув долоню і став підніматися трапом. Нагорі озирнувся, востаннє напружено відсалютував і зник із поля зору. Я опустив парасольку і поплескав по кишені, шукаючи пачку кепстенс. Пальці намацали конверт, що його вручив мені Сурен, з листом до батьків, де він пояснював свої вчинки і який я обіцяв передати. Тоді дістав останню сигарету, обережно прикривши вогник сірника долоною. Я б залюбки розповів, які думки крутилися в голові протягом останніх хвилин, але насправді їх не було. Війна навчила мене придушувати будь-яке почуття втрати. Забагато друзів я втратив, щоб дозволити собі таке. Зрештою я викурив лише половину сигарети, кинув її у вугільно-чорну воду і останнє поглянув на корабель, після чого повернувся і повільно пішов вздовж набережної, вийшов за браму і рушив до автомобіля міськола.